mikrofon próba egy, egy, egy, és egy, egy kettő, három. És nézett, hogy milyen. A túlsóban és a, a hírek és a szignál közötti luk miattam volt elnézést. Kertek sok állat mindegyiken félszárnya az oroszlány, mert olyan. Nagy volt, nagy volt. Béld, mikor repül és karmolt. Így hát őt, kikerülték a lépkét, és benne az űrgén. Mutatták a kis rácnak. Pistike. Pistike. és láttad. De Pistike, semmit se látom. Kóreában. Mert kitokban bombálk a gyártók. Azért, hogy jól amíg legyen velünk, és alig ha nem. A keze a nyomó gombol, mihent és várt, ahogy mondjam, a belső hangolyat. Na miért? Csak nem az, hogy kló Nyomja a gombok, Pistinus sokat, ne várj, mert alattunk hajó, megy a túlpartra, ott a jó. Ne várj, mert alattunk hajó, megy a túlpartra, ott a Kedves között! Magyarország 2017. Estét, szeptember. Fölgye, estét, óáim, szervus, ha a szeptember elsője je péntek volt, akkor a második a szombat volt, harmadik a vasárnap, akkor ma negyedike van. az életbe az életben kevergek. Mögök! Valami van, valami nincs. És szeteget. Gál egy János énekő. Szipóvók az orrom Eropa drombitán! Ó, oh, oh, oh, ő a klónkirály! Jaj, cica! Ó, oh, oh, oh, a klónkirály! Nemusztok, gyerekéig! Maramint szatfokos lázban égek mindig, S te nem ápolsz, anyám! Mint lenge könnyű lányt, ha odaintik, Kinyújtóztál a halál oldalán! Segíts, apó! Adj, kisfiám! Én is emberek! Nekem teljesen minden! A szeretőnek arca két legyen! Egy magyar nemzet interjúból megtudtam, hogy... Hitek János szeretete Rebicki Gábor iránt abban nyilvánul meg, hogy őt még nem figurázta ki. Ma tehát 2017. szeptember 4 -e, hétfő van, a pontos idő 8 perc múlva 7 óra. Ez a kéfey minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes. Szerényen vagy szerénytelenül megfelelő rész aláhuzandó a rádióműsor. Ez még akkor is így van, ha viszonylag kevesen tudnak a létezéséről. Ezért megkértem Horvát Pétert, hogy próbálja elintézni egy különböző rádióban, természetesen. Pénzért hirdetni lehessen a Kejfejancsit, ezt aztán különböző egyik hirdetési módok követik majd. Majd kiderül, hogy betelefonál-e Péter, vagy sem. Három rádiónál próbálkozott, én kértem egyébként fel rá, a Klubrádió és a rádió türelmet kért. Azon gondolkodtam, hogy megkeressem ezt személyesen Arató András, de végül is azért kértem meg Pétert, hogy ezt ő intézze. A Karce FM nem vállalt, a Gajdi csotó arra hivatkozott, hogy rádió rádióban nem hirdet. Ezen a héten a Klubrádióval, illetőleg a Lánchíd Rádióval dűlőre kéne jutni. Az ezzel kapcsolatos költségek egy részét áthárítom majd önökre, a Péter már vállalta is. Már a maga részét, már amennyiben bárkinek is része van. Ez egy közösségi rádió, együtt csináljuk, együtt hallgatjuk. Együtt finanszírozzuk. 061 489 és nulla az elérhetőségem egy és már most hívható vagyok tételezzük fel hogy reagálok. Az itt a Aki Ákost keresi még nincs bent. A Ó, arra kértem önöket, hogy telefonáljanak azért is, hogy hol hallják a rádiót és hol nem, milyen kihagyások vannak benne, az első két hét a belakással telik, és mire belakjuk, addigra ki tudja, folytatódik-e vagy sem. Egyelőre a saját mandátumomat december 31-ére raktam közös mandátummal önnél tovább tart, de lassú fiala partot most. Kossz Zsuzsa nem hiába énekel itt Mármint, hogy nem véletlenül Van 150 másodpercük Hogy bármilyen témát megjelenítsenek Aztán jövök én 061 099 99 És 063677161. Bármilyen témában beleértve Hol hallják a rádiót, hol nem Mármint, hogy Budapest környékén És Szegeden például nem lehet venni Interneten igen én kiderült, a kiderült, hogy streamert formában tévén is lehet hallgatni, tehát tévén is hallgathatják. A kihagyásokról, és hogy szóltak-e bárkinek arról, hogy ez a rádióműsor ismét létezik. Jó reggelt! Jó reggelt, azt nem tudom, hogy tudta hogy ezt a rádiót egyébként keskemétől Budapesti körülbelül tisztán lehet fogni, tehát a meg a félvárosban nem tudtam hallgatni. Most például kiválóan hallgathatja, most például megint szól. Igen, örülök is neki, köszönöm. Viszont hallásra. Kedves budapestiek és Kecskemétiek, valamint akik a két hely között laknak. 061 és 063677 bármilyen témában, beleértve, hogy szóltak -e a szomszédnak, hozzon magával legalább még két embert, azt hogy megtagadjuk hogy milyen kihagyások vannak És hozzátéve, hogy miről szeretnének velem beszélgetni Én aztán elkezdem Ma se úgy ébredtem föl, hogy ide bejövök És fogalmam sincs, hogy mi lesz az időjárásról annyit, hogy a hegyen, ahonnan én jövök, ott 11 fok van itt a városban, 13. Ennek a duplájával ma ne számoljanak, viszont állítólag esni se fog. Még egyszer elmondom, 061489, 0999 és 0636771161. Lehet, hogy az elmúlt években egészen 2000 októberétől sokakat elidegenítettem attól, hogy betelefonáljanak. Ebben a mostani időszakban azonban 2018. áprilisáig már akkor lesznek a választások, annak érdekében, hogy közösen tudjunk fényképeket készíteni magunkról, amelyeket aztán visszanézhetünk és megállapíthatjuk, hogy milyen állapotban vagyunk. Ebben majd sokat segítek önöknek és magamnak. Ennek érdekében ajánlanám, hogy legyenek aktívak, beleértve, hogy nem biztos, hogy mindenki ez nagyon kedvesen fog visszanyúlni, de ezt korábban se ígértem. Jó reggelt! Jó reggelt! A civil Rádió? Ez az! Igen, tehát hallgatjuk a műsort Kis Kisváb hegyen de remekül szó. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm a helyzetjártést. Te sem vagy már, miért hagytuk, hogy így legyen? Virágok közt lenni, tudom szép volna kedvesen. virágsítsen sincsen, te sem vagy már, nem ad választ ma senki sem. Jó reggelt, pénteken én voltam a kecskemétről még, még éppen hallgató, most hideg úton tökéletes, és most nem hiszak, egyenlőre nem iszakadozik. Jó, nagyon szépen köszönöm. vagy már, senki sem. jó. Én hallgatok, van, úgyhogy csönt van. Jó reggelt. Bocsánat, hogy újra, pénteken is meg most is azt tapasztalom, hogy amikor leteszem a telefont, Igen. akkor az utolsó mondatunkat még a rádió megismétli. Ekkora a fáziskésése késése az adásnak a... a... Ma, most három hangmérnök is van itt egyszerre, ők hallják, majd tesznek annak érdekében, hogy ne ismétlődjön meg. Köszönöm. Jó reggelt. Mondom, Jó reggelt. Ő. Önnek is. A 18. kerületben is kiváló a vétel. Mi beszéltünk pénteken a Budapest Parkos rendezvényen? nem tudom, hogy hogy, hogy sikerülhetett vajon ebben az időben. Bár nem tudom, milyen idő volt, milyen vidékről jöttem fel este. hát látta? Nem láttam mert későn érkeztem haza, aztán már hallottam a rádióban az állást, meg ilyesmi nem is volt hozzá igazán kedvem. Egy dolgot szeretnék kérdezni, hiszen nem látta ennek ötkeztében, hogy nem kérdezek, amihez szemtonna kellett volna lennie. Azt szeretném megkérdezni Önt, hogy az Ön magyar fordításában mit jelent az, hogy tisztességes vereség? <gül> jó, jó kérdés. Hát azt ugye, azt ugye tudjuk, hogy az Európa-bajnok ellen játszottunk, minden egyes valamit, a tisztességes vereség az nem olyan, hogy ön is udvarul az áginak, és én is udvarulok az áginak, de az ági velem jön el? Ön pedig hazamegy, és azt mondja, hogy tisztességes vereséget szenvedtem. Kifele ezt mondom, befele, meg meg... Jó, hát a 14 éven aluliaknak nem való, azt ne felejtsük el. Tehát még mielőtt kimondja. Az sok mindennel lehetett volna kezdeni, önök segítettek nekem, és a focival kezdünk. Tudják, nekem a meccsből alapvetően a Priskin könyökléséhez való viszonyulás jött be. Azon gondolkodtam, és ki tudja, miért van bennem jelentős megengedés, ami korábban nem feltétlen volt, de ezt tudják be akkoromnak és annak, hogy jó indulatú leszek, mert egyszer majd kézen fogva kell átvinni a zebrán. Szóval, ahogy a Hajdu B-nek rá kellett arra jönné, hogy valami impertinens cselekedetet hajtott végre Apriskin. A pricskén elmagyarázta az origóban, hogy ő egyébként nem érzékelte ott a Pepét, és mondott még rengeteg dolgot, amit mind el lehetne neki hinni. Én egy szavát nem hittem. Beleértve, hogy ehhez jelentősen hozzájátszott a Pepe ábrázata, függetlenül attól, hogy ráadásul a Pepét ki nem állhatom, tehát egy rossz indulatú fiala azt is mondhatta volna, hogy most végre megkapta a magáért, de még egy rossz indulatú fiala se tudta ezt mondani, döbbenten álltam ott, beleértve hogy ez, ez olyan, ez a foci, mint a politika. Tehát olyan, hogy az ember bocsánatot kér. Hát én nem tudom, hogy a tennapi mérkőzésen, amelyen egyébként az első fél időben a magyarok valami ritka durvák voltak. Volt még egy ilyen p fiú is, akinek elfelejtettem a nevét, de lehet, hogy nem P-betűvel kezdődik, aki szintén könyökölt egy olyat. Belet hogy a dzsúcsák is. Szóval nagyon megtanultam, a magyar focisták, ha úgy tudnának lőni, ahogy könyökölni tudnak, ami egyébként az életben Magyarországon egy nagyon fontos dolog az előrejutás érdekében és tényleg nem szeretnék rosszabb májú lenni a keleténél, de valami egészen impertinens volt, és a bíróval tökéletesen egyetértettem, és néztem a Hajdú B, potocsa mondva hallgattam a Hajdú B szenvedését, hogy mi kell neki tulajdonképpen ahhoz. Hogy belássa azt, miközben ő ott is látta, a monitoron is látta, az ismétlést is látta, hogy hát tényleg, szóval, hogyha ott helyben felkoncolják a portugálok, annak okán, hogy meg akarják védeni az egyik konfitásukat, én azon se csodálkoztam volna. Egy segítőkéz nem volt, vagy valamilyen aggódó tekintet. Én egy dolgot kérdeznék ezen kívül, mert hogy önök ezt így látták-e, vagy sem, hát értik, most ebbe nem fogunk elveszni. De tudtam ma a Storknak két meccsre való bizalmat szavazott meg Csányi Sándor, akinek én egy meccsre való bizalmas se szavazok meg, mint a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, de most éppen nem ez van sorom. Azt kérdezem önöktől, hogy a 2 0 vagy 3-1-es pénteki és a tegnapi 0-1-es mérkőzés után az követően, hogy matematikai esélyünk sincs a továbbjutásra. Önök személy szerint... És hát ugye ezek azok a pillanatok, amelyeket korábban azért ennyire aggódva nem figyeltem, és ne, kéne most se, de nem tudom, gőzöm nincs, hogy mekkora tábor hallgat engem, és egy egy menet, tehát nem szeretném mindig ugyanazokat az embereket hallgatni, bár nagyon szeretek hallgatni e, hallgatói véleményeket, de azért az a szegénységi bizonyítványom lenne, hogyha mindig ugyanazok hallatnák a hangjukat. Szóval, hogyha önök lennének, ha önökön múlna, akkor önök bizalmas szavaznának-e a soron következő labdarúgó mérkőzésre, vagy akár mától Bernard Storknak, vagy Ben Storknak. Ha gondolják, akkor éleljárok a véleményemmel, de bevárom az első telefont. 061 489 és 063677161. Ezután a tisztességes vereség után amely mérkőzésen egy labdarúgónkat kiállították, két játékos pedig, tudom, nem vehet részt a következő találkozón sárga alapos figyelmeztetése miatt. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem szavaznék több bizalmat, neki hogy Gábor vagyok. Megismerem a hangodat. Mit értél meg? Itt vég. Mit értél meg, miközben nézted? Kint voltál, vagy otthon? Hát én nem semmi mert se tudod. Otthon néztem. E ha nem esett jól, főleg ott a Priskin de, de Gábor, az nagyon, az, az nagyon durva volt És a Priskinek a szabálytalanság előtt Volt még egy ugyanilyen könyöklés és nem jut az eszembe annak a srál, srál Pátkai az is, az is nagyon ronda volt És lehet látni, ahogy lendül a könyök tehát ahhoz, hogy támaszkodjon, ahhoz nem így lendül a könnyök. Tehát, hogyha valaki focizik, én nem tudok annyira focizni, hogy támaszkodni tudjak, én két vagyok, de támaszkodni nem így szoktak, mint ahogy a Zsuzsáknak, a Pátkainak, vagy ahogy a Priskinnek a könyök elendül. Persze, hogy nem két dolgot szeretnék mondani. Egyrészt ugye jó pár évvel ezelőtt a FIFA és az UEFA is nagyon nagy kampányt indított a könnyöklés ellen, és volt egy időszak, amikor nagyon figúróan vették a játékvezetők is. Én azt érzem, hogy ez kicsit lazult ez a dolog, és itt nálunk ez utóbbi szó nagyon elturvult. A másik dolog pedig az, hogy a Friskin úgy került be a válogatotba erre a meccsre, hogy gyakorlatilag egyrészt sérülés után van, másrészt totál formán kívül van. Ugye meg lehetett nézni a Fradiba X-bajnoki meccset, hát az valami minősíthetetlen volt, amit ott produkált. És ugye Ferencváros jelenleg a, a levítézlet válogatott játékosoknak a gyűjtőhelye. Lásd, ő, annak idején a Pintér Ádám, a Klengheizler, most a Friskin, és gyakorlatilag innen meg mennek a süllyedtőbe. Tehát egy, egyáltalán nem értettem, hogy a friskén hogy kerül a vállagatotban. Köszönöm. És Ez a servus. Én is köszönöm szépen. Még két véleményt meghallgatnék, és... Prohászka Gábor után elmondom, én a magam részéről nem szavaznék bizalmat Mától, Ben Storknak, és nem várnám ki a soron következő két mérkőzést, mert miért? Szóval egy szövetségi kapitányról azt képzelem, de biztos rosszul, hogy az amit épít. Belejött, vagy szeretném leváltani, a hajdúbé megmaradhatna. De... Szóval azon kívül, hogy a Novotnyi sajnálkozik, túl a 70-en talán már, hogy már ő nem vezet mérkőzést, mentségére hadd meg, hogy Deák Péter, aki jóval fiatalabb nála, már neki se kéne labdarúgó mérkőzést közvetítenie, B. Fülöp Gábor, ha jól mondom neki, Egyáltalán nem kellett volna hozzákezdenie. Van egy kislány, egy szőke kislány ott a magyar televízióban, aki több nyelven is beszél, neki valami másik állás kéne találni, ahol egyébként a nyelvtudását tudja kamatoztatni, mert a beszélgetett egy franciával és angolul, egy nagyon jó volt, és néha németül beszél a storka, de hát amit egyébként nincs sportriporter kifejt, hát attól, attól menekülni kell, a szújót hagyjuk meg, mert az a forma egyet szerintem ő egészen jól közvetíti, mert abba is belenéztem tegnap, sok mindent csináltam tegnap a, a, a hajdóbének szavazzunk bizalmat, de ezeket a komment, ez a komment, tehát a várhidi Péternek köszönjük meg, és mondjuk meg neki, hogy ezentúl vagy vezessen e, otthon mérkőzést a családjának, vagy valamilyen csapatot vállaljon el az MB84-től az MB1-ig, de nekem ott zakóban meg nagyon szép ívelés, nagyon jó volt a galéria a kabátnak, de csak a galériára tudtam odafigyelni. Volt mellett egy másik srác, az talán a Buzsáki volt, de nem vagyok benne biztos, majd önök se esetem, hogy honnan jegyeztem. Hirtelen neki legalább volt valamilyen véleménye. De a Várhédiás tisztára olyan, mint aki attól fél, hogy bármit mond, akkor nem fogják meghívni legközelebb, és nagyjából a nyilasinak meg. Tehát a nyilasi az ma már olyan, mint az a malnaszörp, ami ilyen egy deci és két hektoliter víz. Tehát aki abban megtalálja a malnaszörpöt, az más csodákra is képes. Az, hogy a nyilasi valamikor egy ritka jó focista volt, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy kommentátorként egyébként alkalmazni kéne. Szegény hegyi soha nem tudott úgy focizni, mint a nyilasi, de azért az ő véleményére jobban hagyatkoznék, mint a nyilasér, aki szintén fogja a székét, szerintem azzal együtt megy haza, annak érdekében, hogy legközelebb is meghívják, nem mond soha semmit se, amit mond, annak sincs értelme, a pól legalább kicsit olyan, mint Magyarország egy része, vadbarom. Ha a súlykot nagyon messzire vetettem volna, akkor elnézést. Elmegyek érte és visszahozom. Jó reggelt! Jó reggelt! a szavazni, további bizalmat a szövetségi kapitánynak. És ugye... ami megdöbbentő volt még számomra, a közönség reakciója a, a... pepelekönyöklése után. A közönségen ne csodálkozzon! Azt értsenek, hogy a közönség győzelemre vágyik, és a közönség szereti ezt a csapatot, ahogy ön is szereti, és én is szeretjük. Az de egy... Jó, de hát még nem kell fütülni, mikor öt, öt könyökölték le, és utána állandóan, amikor labdához azért... Ügyülik. Gondoljon abba bele, hogy a Hajdú b mennyi időbe kellett ahhoz, hogy a Priskin szabály, szabálytalanságát szabálytalanságnak lássa, miközben neki kellett volna az éle járnia. Nem könnyű hát, dolog ez. Évén néztem, de én egyből láttam, hogy Oké, okay, rendben aztán... van, de azért nagyon nehéz dolog ez. Én is ideig gyakoroltam. Ráadásul nekem fantasztikus közönségem van, egy fokkal jobb, mint a Magyar Labdarúgó válogatottnak. A összes A viharban Egy lány szívlánka gyullaz Jó reggelt Jó reggelt Én is elküldeném a storkot Egy ok miatt Mikor elindultak ezek a vb Ő azt mondta, hogy a, Már a 2020-as eb-re Akarja felépíteni a csapatot Andorában nagyon sok fiatal játékos volt akivel elképzelte, hogy majd 2020-ban a EP-re kijutunk, ami ugye a új Puská stadionban is lesz egy-két menős. Becsődött velük és most ilyett be az összes régebbi játékos csoda, hogy a Juhász meg a Gera mondjuk Gera az benne volt a keretben, csak sérült az én nem játszik, de Ját, A, a Geráról már ugye azt lehet hallani, hogy mellett a tanulja az edzőséget. Hát jó <gül> <gül> <Okay>. Szegény <Gera. gül> Igen, szegény Gera, mert még mindig az ő vállámon a Pradi, ugye 38 évesen, meg, meg még a válogatókban is tőle várnak csodát. Tehát az a baj, hogy nincs, nincs, nem jön az utánpoztás, aki a Geráz kiszorítaná a Fadiból is, meg a válogatott, is. De én visszatérve... E ezért nem szavaznék a sortnak bizalmat, mert ugye az elején ugye beszéltünk tisztes helyszállás volt megnap, hogy mi tisztességes vereségkább haló jól egyszer, azt szeretném megjeldekelni hány orától lehet majd menni hát ha rajta múlik akkor már most elindulhat, de nekem fogalmam sincs róla, én egy műsort vezetek fogalmam ja, én... nincs, hogy milyen de ne, nem tudom Tehát... eh, de mindez Te... elég korán kíváncsi, mit, mit nyert? Eh, könyveket nem tudom Nincs még technikus érkezők szerint? De, három is van. Jó, igen. Egyikkel nem lehet beszélni, vagy... Fogalmam is. Ö... Gyerekek, tudjátok, hogy mikor lehet könyvért jönni? Hánytól? Tessék? Már most jöhet uram. Oké, okay, nagyon, köszön nagyon köszönöm. Nagyon szívesen, csak csöngessen. Ja, Istenem! Ugye minden műsor elvileg ugyanarról szól. És ez ígyben az összes többi rádiomisorttól különbözik. Nem attól, nem abban, hogy jobb vagy rosszabb. Ez a rádiomisort az életről, és az életünkről szól. Akkor is, hogy egyébként abban önök nem ismernek magukra, ez persze, ha tartósan így van, ez egy nagy hiba. Volt valami elegáns talanság abban a grupama arénában, amely egyébként egy ritka szép stadion. Tehát maga a stadion, az még elegánsnak is mondható, de hát nem egy stadiontól lesz elegáns az elegánság. Önök is tudják, hogy 2001-ben vagy 2002-ben, de inkább 2001-ben hogyan haragítottam magamra Rogán Antalt, azért, mert az évértékelő beszédén a miniszterelnöknek, 2001-ben, mint tudják, Orbán Viktor volt a miniszterelnök, mint most, megjegyzést tettem a barátnőjére, aki Nec volt, és ezt udvariatlanul, pökhendi módon tettem, hozzátéve, hogy amit mondtam, abban igazam volt, és talán ahogy megfogalmaztam, avval rontottam el mindent, mert A Szentpéteri Nagyrihárd szokott hihetetlen, körülményesen, de nagyon elegánsan fogalmazni a tekintetben, hogy a meghívott vendége hogyan emeli a rádióműsor és a rádió fényét. Én nem voltam ott köcsén. Egyszer Lánci Adrás megígérte nekem, hogy elintézi, hogy meghívjanak, de szerintem azt ő se gondoltak komolyan, és nem hívtak meg. Nekem az a műfaj, amit egyebek közt Fábián Tamás művel sokszor tetszik, és sokszor kontraproduktívnak látom. Ha megnézzük az ellenzéki internetes oldalakat, akkor mindegyikben van egy videó rovat, vagy legalábbis majdnem mindegyikben, ami arról szól, hogy megszólítják a köcsei találkozóra menő politikusokat, és megkérdezik tőlük azt, hogy milyen állatra hasonlít Orbán Viktor, az követően, hogy a Szőcs írt valamit, ami hirtelen olyan hírt kapott, mint annak lenne jelentősége, szűcsnek ez a versed, a, a, a szóra sem említésnek az alsó kategóriája, mindegy. Valami illetve egyáltalán nem véletlen, hogy miért az ellenzéki sajtó ezt dobogónak veszi, és akkor ugrik rajta, és akkor megkérdez különböző embereket, hogy mi arról a véleményük. És akkor kényszeredett válaszok születnek, általában ezeknek a videóknak egy része nagyon vicces, egy része pedig nagyon nem vicces, az újságoknak szükség van a videókra, ezért lehozzák a nagyon vicces és a nagyon nem vicces videókat is. Először is, ha valaki megmondaná nekem, hogy ez a köcsei találkozó, ez kinek a házában zajlik, azt megköszönném, mert teljesen meg vagyok zavarodva. Úgy tudom, hogy Balog Zoltán a vendéglátó, de akkor ez most a Balognak valami háza, vagy nem nem, tudom, nem ez a leglényegesebb, ahol egyébként a német színát fűzött. Ő maga is közzétett fényképeket, és a hvg egy újságírója is, akit megkerestem, de nem válaszolt, így nem fogok tudni vele beszélgetni arról, hogy ő amikor a képeket készítette, akkor. Még mielőtt bármit mondanék, azt szeretném megkérdezni önöktől, hogy ki látta azokat a képeket. Ezeken a képeken az látható, hogy különböző Fideszes és nem Fideszes notabilitások, tehát politikusok vagy a Fidesz holdtába, hold udvarába tartozó emberek mennek. <tos> a költsei találkozóra. Nem tudok sok időt adni, mert 318 8 kor interjú lesz, ami ehhez kapcsolódik. Um, 061489 0999 és 0630 Figyelek, ha van mire. Nem erről van szó, hogy nem tudnak fölöltözni. Tudja, tudja, hogy tegnap mi történt? Tegnap a honpola azt kérdezte tőlem reggel, hogy mutassam, hogy milyen zoknit vettem föl. És gondoltam, hogy hát már, Mária, hát, mire lehet kíváncsi? Fehér zoknit vettem föl. Arra, volt kíváncsi képzelje el, számon tartja, ő minden számomra hogy azt az oknit vettem fel, föl, amit előző nap kidobtam a szennyesben. És megelégedetten konstatált, hogy nem azt vettem fel, és azt követően egyébként se a méretére, se a színére nem tett megjegyzést. Nem, nem egyszer így... ha, meg, ha én egyetlen képre gondolok most... A kontraszt? Eset? A volt sportminiszter, és aki már vette van? Nem, igen, igen, igen. Arra. Hát van póló, hát, szóval ah. De nem, nem arra gondolok, arra gondolok, tudja, hogy öm, önnek van egy felesége, van egy barátnője, és elmegy otthonról, és mondjuk tudja azt, hogy nagy valószínűséggel fotósokkal fog találkozni. Uh -huh. szóval, erről van szó. Mert az, hogy valaki visszahízta azt a súlyát, amit korábban elvesztett, az Köszönöm. most itt Nem azt... megyek el egy ilyen pólóba könnyen. Hát a lehet, hogy egy fotózat nem is az a baj, tudja, az is tudja, ahányszor elmegyek tévébe, mindig eldöntöm, hogy éppen a tesszúlyomból adódó, mi az, ami a legjobban elrejti azokat a hiányosságaimat, amivel nem szeretnék fölvágni, de nem azért, mert szégyellem őket, hanem, hanem azért, mert, ezt nem, hogy mondjam, amikor azt mondja a magyar, hogy valaki ad magára, azt illátja, én én most jutott az eszembe ezek a ezt most nem is tudnám megmagyarázni, hogy mit jelent az, hogy ad magára. És azon gondolkodtam, hogy miközben gyerekkorunkban tudtuk még, hogy mi az elegancia. Létezik az, hogy a NER át fogja írni az eleganciáról alkotott véleményünket, és egyszer csak azzal fog ön és én szembesülni, hogy ez így normális, és ami a mi fejünkben van, az az abnormális. Én azon gondolkodtam, hogyha az el Simon, akivel rövidesen találkozni fog, vagy a felesége, vagy a gyerekei ezt a fényképet látják, tudják, van egy kép rólam, a, a Budapest Soundon, ahol ott alszom, azt mondjuk nem tudhatta, aki lefényképezett, hogy éppen vérmérgezésem volt. Az, hogy alszom, az nem szégyellem, rosszul voltam, de ahogy én ott kinéztem, azt azóta is szégyellem. Az, hogy valakit lefényképeznek, amint alszik, az, az legyen a fotósnak az öröme, de Sőt, nem így szeretnék megmaradni a Velvet rovatban. De, hogy mit gondolhatnak ők most otthon, ha ránéznek erre a fényképre? Semmit. Ha, ha valaki így öltözik, semmit nem gondol. Figyeljén, én az előző rádióban ami 5 méterre volt tőlem, sokszor mentem a Ide ebbe a nem rádióban nem jövök Mockul mert, mert mert kimegyek hosszabb távon az utcára, de biztos abban, hogy ők nem gondolnak semmit. Biztos. Biztos. el nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Hát, ezt nem meg, az önvéleményeről voltam kíváncsi. Ez az egyik. A másik történet pedig egy szerdai filmvetítést szeretnék az önök figyelmébe ajánlani. A Minden Igaz a Cirkógelyezésben 39 kor adják a Labina című filmet, amelyet talán Dánok, Svédek és Németek csináltak, vagy Norvégok. Jó reggelt! Jó reggelt, Való. Jó de Ah, egy, egy mondat elég tegyek vissza a tegnapi meccsre, mert uh, csak szeretném pontosítani, mert ön Várhidi Pétert mondta, de nem, nem a Várhidi Péter volt, ő a Poszik. Jól a... mondja, nagyon jól mondja. Igen, é, igen, igen, igen, igen. Mert a Várhidi kö... sportévés, nem, sport nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Rosszul csak azért, mondani. hogy nehogy teljesen van. igaza van, de a Várhidi Pétert is le lehet váltani, tehát te igaza van, Jó, rosszul okay. mondtam, és tudja, hogy most szeretném, ha itt maradna. Így Tudja, nagy nyilvánosság előtt még tételezzük fel, hogy nem sokat hallgatnak, de így is többen, mint egy ember. Valakinek belátni az, hogy tévedett. Voltam én is abban a szituációban, amikor mindent elkövetem annak érdekében, hogy a tévedésemet valahogy úgy csomagolja, mint, hogy tulajdonképpen én a bozsikra gondoltam, csak a bárhidit mondtam, miközben ilyen Igen. nincs. Önnek Igen. igaza van, elnézést kérek. Igen. És amikor Egyébként azt mondta, Igen, bocsánat. Nem, mondja. Most nem, csak a, csak a, a tévedést belátni. Én, én nem nagyon kedvelem a, a, a hajdubét, de a, a tény, hogy a künyökli, a kiállítás után, amikor az első vagy a második uh, ismétlést uh, láttuk, és az ugye ő is látta ismétlést, akkor azért a, a, úgy éreztem, hogy azért belátta ő is. Tehát utána ő ja, mondta is, hogy azért megváltozott az Visszatérve arra, hogy én Igen. tévedtem, majd azt mondtam egyébként, hogy a Várhidi Pétert is szerintem el lehetne tanácsolni ettől. Szinte mindenkit. Tehát a László Attilát is. Vagy László, hogy hívják őt? László, volt fracé... Csaba. László Csaba elnézést őt is. Tehát nagyon kevés olyan e, ember van ott a másik oldal, de egyet már mondtam, hogy gyilván, tehát akkor megvan a szakma becsülete. No, visszatérve tehát e, az ember ilyenkor általában elnézést kér és mindjárt visszavág. Mert úgy gondolja, hogy valahogy helyre kell állítani a rönoméját, hiszen hogy egyébként belátja a tévedését, akkor a másik szemében kevesebb lesz. És hogy egyik a másikban ne öltsem, de nem leszek bonyolult, és egyáltalán nem biztos, hogy ezt a másik részét látta, ennek a köcsei találkozónak volt egy másik eleme, nem tudom, hogy ön látta-e azt, amikor Rogán Antalt faggatták az újságírók. Nem, de csak a rádióban hallottam csak, hogy próbálták uh, faggatni uh, többeket is, de nem látni, nem láttam. Nagyon szépen köszönöm, a telefonát. Egy telefon szeretnék ezügyben, mert nem véletlen ajánlottam önöknek a Labina című filmet. A Labina című film az úgy kezdődik, hogy van egy hegyi üdülő, ott ülnek ki a teraszon, és tudják mit, akinek van kedve, jöjjön el szerden és nézzen meg 9 kor a cirkogelyzérben, Rogánantal 0 hat egy, négy nyolc, kilenc, és 0 Senki Pát nevelek, kerőnappal én is kerek, tááll. Azok örömöknek nagyjából másfél percet nincs több időm. Nem törődöm, semmi mással, csak a bel. 061489 és 063677 Rogán Antal és családja köcsön és a média. lesz Tisztelt hölgyeim és uraim, tényleg senki. A lesz, az bánom. álmodom a telefonszámot, aztán jövök én, és szígyelni fogom, hogy önök nem erőstek meg engem. 061 489 és 03677 Öreged kívánok, én láttam ezt a. Egy másodperc, úgyhogy csak belefolyik. Egy. Önök most már hallják egymást, is, és ketten is vannak egyszer a vonalban, csak arra kérem önöket, hogy osszuk meg a teret, ne egyszerre beszéljünk. Aki másodjára kapcsolódott be, egy kicsit váljon, és most figyelem önt, aki elkezdte. Igen? Tehát, hogy én láttam ezt a jelenetet, amikor a program Akkor legyen szíves, be... írja le. Írja le a jelenetet. Mit látunk? A hát a Rogán úr bemenekül az újságírók ö, elől, vagy a kérdései elől a, a, az épületbe, és a feleségét, meg a hátra adja. Kicsit leegyszerűsítette, így is lehet fogalmazni. A második telefonálót kérdezem, hogy le akarja írni az eseményt. Hát én, én, én körülbelül ugyanígy láttam, de azt is hallottam, hogy a felesége mondja, hogy Tomi ne hagyja már itt. Hát. És akkor fordul vissza. És jön a neje, és utána meg láttam, az újságírókat. App, erről van szó. Erről az. e, ha azt kérdezik tőlem, hogy hányszor szoktam otthagyni, nem a családomat, de adott esetben a családomat, vagy a csonka családomat, vagy a Krisztát és a lányát, e, mert előre megyek valamilyen okból, nagyon sokszor. Tehát ezt a jelenséget ismerem, és rám is szoktak szólni. Az a pillanat, amikor utána szól a felesége, amiben van valamiféle gyámoltalanság, amiféle van valami magára hagyatottság, hogy mit él meg nem tudjuk, de minden esetre azt szeretné, hogyha nem szakadnál a férje, akiről egyezünk meg, hogy mennyivel lehet előtte két vagy három méterre, ugye jól beszélek. Több. Igen. Igen ugye alapvetően ez a két, és három, két vagy három méter azáltal válik fontos, hogy ezt a két, és hár, két vagy három métert ezt újságírók, illetve fotósok hadat tölti ki, magyarul, hogy sok ember, vagy relatíve sok ember kerül Rogán Antall, a felesége és valamely gyermeke vagy több gyermeke közé, jól mondom? Igen. Ugye Igen. az történik, hogy Rogán Antalt kérdezik, ő felgyorsítja a lépteit, e, nyilvánvalóan megfeledkezik arról, hogy többet magával van, ezügyben a felelőssége tízes skálán hármas, bár lehet ezt többre is értékelni, de mit gondolnak arra, arról, hogy amikor a felesége utána szól, hogy Túni ne hagyj itt, az első dolga nem az, hogy elnézést, hanem rátámad azokra a fotósokra, és a fotósokat hibáztatja amiatt, amiről egyedül ő tehet, ehhez az ember megmondom őknek őszintén, is, itt elvetem a súlyokat, és nem megyek érte, és ezt a tévedés minimális kockázatával mondom, bár Nec lett volna a Rogán Cecilia. A Nec semmi ahhoz képest, ami tegnap előtt történt, mert amikor az ember a saját szégyenében másokat kezd okolni, amiatt, amiről ő tehet, az rosszabb, mint egy párnak a ne szar is nyálja. De azért telefonáltak, hogy elmondják önök a véleményeket, úgyhogy figyelnek. Háhó. Hát, én én ö... is vagyok. Jó, akkor a mondja. Ö, tehát igazából engem is az zavarta legjobban ebbe a történetbe, hogy, hogy egyből az újságíróknak támadt. Tehát nem az, hogy visszalépek kettőt, és akkor kézen fogom mondjuk a feleségem, barátnőm, teljesen mindegy, és beviszem, és, és akkor legyünk túl ezen, hanem egyből az volt az első reakciója, hogy ő, hogy ő az újságíróknak támad. Hogy egyszerűen érthetetlen. Hát illetőleg nagyon is érthető. Igen. Tetsz. Ez maga a hárítás. Igen. De, de, de ezt a helyzetet viszont ő teremtette magának, vagy maga körül, tehát ez csak magának. Van teremtette. kedve, jöjjön el 39-kor a és az fogja látni, hogy ott ennek az állavinának a kitörése kapcsán egy olyan családi konfliktus jön létre. Ott ugye is konkrétan az történik, hogy egy család ül kint a teraszon és az apa bemenekül. Az anyja pedig kimarad a gyerekkel, és utólag szemrehányást tesz a férjének, hogy miután egy nagyobb tömegű hú leszakad, de ez nem lavina, miért hagyta őket magukra, és a férfi megpróbálja megmagyarázni, hogy ő valójában nem hagyta őket magukra a teraszon, hanem, és a nő a végén már semmi más nem akar, mint hogy értse meg, hogy őt nem zavarja az, hogy ott hagyta őket, de legalább hajlandó legyen elnézést kérni, vagy lássa azba, hogy magukra hajta, de a férfi a vélt vagy valós büszkeségét védve nem hajlandó erre az egy dráma, ami történt ott köcsön. Ha emiatt Rogán Cecília elválna Rogán antaltól, ha emiatt valaki elválna tőlem, ha utólag nem döndanám legalább négy szem közt az, hogy elnézést egy farok voltam, és bocsánatot kérek tőled is, meg a gyerekemtől, az ok a vállásra. De most a másik telefonáló rögtöző. Hát én, én véleményem, én nekem erre a dolog az a véleményem, hogy az egész nem fordulhatott volna elő, ha lenne önálló gondolkozása, és megállt volna és elmondta volna a kérdésekre a választ. De erre nem volt neki engedélye, ezért, ezért fogt ő menekülőre. És, lehet... és, és, és így, így, így elfelejtette, hogy ott van az asszony is, meg a gyerek is. Köszönöm. Ezzel nem akarom őt védeni, nem, ez nagyon csúnya dolog volt tőle, ahogy viselkedett. Nagyon szerintem ez iskolázatlanság volt, tehát bizony Ez nem iskolázatlanság. Ez nem iskolázatlanság. Ez ugyanolyan dolog, mint lekönyökölni valakit, és utána nem elnézést kérni tőle. Le lehet valakit könyökölni. Büszkén vállalva a kiállítást. Nem kell, hogy az ember után is büszke legyen, de, de rögtvest utána az ember megbánja. Vannak cselekedeteink, amelyet reflexből teszünk, és rosszak. Nem azt Meglátod, mondtam, hogy. Hát ha rendben jönnek. Majd dolgaink 061 489 és 0630 677 1161 figyelek a valamire Jöjj kedvesem gyere mondd el mit érzel titkolni kár és látom én Három percet adok önöknek. Jöjj, kedvesem! 7 óra 47 jelent, van. 7.50-kor felhívom Rákai Filippet, aki ott volt köcsön. Az élet nem lányregény. Jöjj, kedvesem! Hiszen szép szemet könnyes. Úgy érzed, mást akartál. Más is segített, hogy összekinéveztettem Bozsik Pétert, Várindi Péterrel, elnézést kérek. Én beszélgettem Szijjártó Péterrel akkor, amikor volt az a zakó történet. Ott valamit nem értett Szijjártó Péter, de talán azért, mert szemben ült velem, láttam annak a nyomát, hogy kapizsgálja azt, amit mondok, én fogalmam nincs, hogy Rogán Antallal ma el lehet-e beszélgetni úgy, hogy sértődés nélkül megértse azt, hogy mi az, amit ő szombaton elkövetett a feleségével szemben. Még 115 másodperc van még bármilyen ügyben betelefonálni, aztán jövök. ha már megemlítette a lelkai Igen, A láttam, az Index kérdezi tőle, hogy hányasra pontozná a... Igen, emiatt fogok most vele beszélni. mondja azt, hogy tálalmas Ha most itt marad két percig, vagy egy percig, akkor mindjárt meg fogja tudni. Fiala János lehet? A következő történt szombaton sok más mellett. Fábián Tamás tűnt fel mellette köcsén, és azt kérdezte, egy tízes skálán hányásra a Fidesz kormányzását, amire te azt mondtad. Emlékszel mire? Ja, persze. Azt mondtam, hogy annyira szánalmas el, és Így van. Én valójában semmi más nem kérdezett tőled, hogy ennek az egy mondatnak a magyarázatát ad meg, légy szíves. Mennyi időnk van erre, János? Van. Jó, hát uh, nyilván ebben a mondatban uh, ismerük egymást, hogy idejus, hogy gondolhatod, hogy, hogy nem csak az az egy uh, uh, mondatos kérdésfelterés, hogy az a szituáció van benne, hanem, hanem egy csomó minden más. Nyugodtan mondhatom, hogy, hogy nagyjából az elmúlt 15 esztendő és az elmúlt 15 esztendőben a, az újságírók jelentős része, ahogy hozzám viszonyult. Ebben a pillanatban is több olyan sajtóperem zajlik, ami nagyjából arról szól, hogy különböző csúsztatásokkal, helyenként nettó hazugságokkal azt próbálják érzékeltetni, de mondom, ez az elmúlt 15 évben gyakorlatilag így volt, hogy, hogy én egy semmihez nem értő senkiházi vagyok, lehetek én akár az állami szérában dolgozni, ott, az sem jó. Ha a civil szférában végzek mondjuk társadalmi munkát, az sem jó. Ha épp, mint most az üzleti életben vagyok, ő őistenek sikeres, akkor természetesen az is csak valami fatális életben lehet, és a Fidesz és Haveroknak köszönhető. Tehát az a lényeg, hogy nem érthetsz semmihez, nem érthetsz semmihez, ha egyszer leraktad a garast egy, egy értékrend mellett, mert mert onnantól kezdve az nyilván, mint egy ilyen lótól ötös, így beesik minden, minden az ablakon. Tehát ez, ez az alap, alapállás, ami, Jó, ami de, engem érhetett. Jó, ha, azt kérdezte volna a Fábián Tamás, hogy hány óra van, akkor is ezt mondtad volna? Valószínűleg igen, ugyanis az az attitűd, amit Fábián Tamás és kollégái képviselnek, Na, az a másik, ami, ami szerintem valóban szánalmas. Tehát most képzeld magad elé azt a szituációt, hogy néz közéleti emberként bármilyen közéleti eseményre. Ez is előfordult velem nem egyszer. És akkor a bokorból valahonnan előugrik két pumukli, és föltesz valami olyan kérdést, ami vagy á vagy direkt a provokáció szándékával készült. Tehát ott van ücsörögnak ezek a fiúk, és azon gondolkoznak, hogy ma hogy bizonyítsuk be a köcsére igyekvő fideszes elit minden tagjáról, hogy ha kritizálni merik a kormányt, akkor lámlám, -lám még ők is elmondják, hogy ez milyen borzasztó idéző tehát, akkor biztos valami diktatúra van. B, ha e, nem ennyire bátrak, hanem azt mondják, hogy 8-as, 9-es vagy 10-es a kormány teljesítménye, akkor lámlám -lám ezek a Fideszes udvaroncok uh, még kritikát sem mernek megfogalmazni, tehát diktatúra van. Tehát folyamatosan erre megy ki a játék, és János, valljuk meg, hogy, hogy ez, ez, ez tényleg szánalmas. Tehát nem lehet erre a kérdéssel jól válaszolni, és hadd mondjuk meg annyit, hogy nem egy olyan uh, politikus barátom van, köztük országgyűzési képviselő, államtitkárok, sőt még miniszterek is, akik egyébként egy ilyen odaúrós szituációban, függetlenül attól, hogy egyébként intellektuálisan uh, Állának azon a szinten, egyébként jó szándékúak, rengeteget dolgoznak, jót akarnak, stb. stb. De egy ilyen szituációban megfajdnak. Lehet, hogy két-három félre sikerült mondat is kicsúszik, nem viselkednek természetesen, nem mondanak jót, stb. stb. stb. Mit lehet ezzel megélni? Budny egyes évek, ezek alkalmaztak. Visszanézted? Persze, persze. Egy barátom hívott fel, hogy láttam, hogy megint Index, index címlapon uh, vagyok. El, saját magadkal magad szóval kapcsolatban relatív objektív lenni, mert hogy objektív saját magunkat szemben soha sem tudunk lenni. Hát nézd, én, én azon Tehát köszönöm azon, köszönöm azon köszönöm a, kérdés a kérdés valójában arra vonatkozik, hogy magad elé tudod-e képzelni, mert ugye a szakmádból adódóan kellene tudni, hogy vajon ha ezt valaki nézi, és most mondhatod persze, hogy Fidesz szimpatizás, vagy nem Fidesz szimpatizás, de te jó ott hogy én az embereket talán egyedülik, én nem így különböztetem meg. Ez így De, is de hogy akkor van-e arról véleményed, vagy van-e arról elképzelésed, hogy ha most kiveszük azt a nyolc másodpercet, hiszen nem sokkal hosszabb a kapcsolatos részlet, ráadásul veled kezdődik a videó, hogy az mit gondol erről a szituációról és a benne szereplőkről? Szent tan ilyen, tehát közéleti emberként az ember hozzászokik ahhoz, hogy különböző megnyilvánulásait legyen egy tévéműsor, vagy bármiféle megnyilvánulás, azt így, így meg úgy az emberek minősítik. Tehát biztos vagyok benne, hogy sőt, jött is már ilyen visszajelzés, hogy, hogy azok, akik egyébként szintén úgy kellő távolságtartással, meg véleményel szemlélik, mondjuk az index meg a 444-e fajta provokációit, ők, ők azt egy mondják, hogy provokációként élednek. Az egész műfaj az, hm. János. Nem, a, nem az az úgymond ártatlan kérdés. Jó, műfolyaz, én alkottam sőt, róla a véleményt, nem az én műfajom. E, és ha már itt tartunk, Hú. akkor a Fábián Tamás, akit én egy kifejezetten tehetséges fiúnak gondolok, neki meg azért árt, mert ugyanez a fiú képviseli, vagy ugyanő képviseli az indexet sokszor a kormányinfón, és az ember e, tehát volt olyan ember, aki képes volt uh, gugyaráknak lenni, és utána jumurdzsáknak lenni, pontosabban mondom, valószínűleg fordítva volt időben, és hogy az embert ugye ne kiabáljanak föl a színpadra azzal kapcsolatban, hogy gugyerák, mert azonosítják valamivel, de hogy nem mindenkinek sikerül ez, és ezt az Isten mi alapján dönti el, ezt én nem tudom megmondani. De te, aki egyébként valószínűleg ilyesmi tanítasz is, illetve ügynökség révén talán ilyen tevékenységet is végzel, ha kielemeznéd ezt a nyolc másodpercet belejött, hogy annak az egyik szereplője te vagy, akkor nagyjából el tudod mondani, hogy mit látsz, és hogy mit gondolsz, hogy kinek a szimpátiáját nyeri el, és kiért, nem? Tehát, ha, ha arra vagy különcsi, hogy kommunikációs szakemberként emberként az ember mit gondol egy ilyenről, és mondjuk tanácsolnék egy ilyen mondatot mondani politikusnak, vagy akár nagy cégvezetőjének, akkor, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy nem. Mert, Bármit, hogy mit nem? Hogy, hogy nem tanácsolnám, hogy, hogy, hogy, hogy valaki valaki ennyire uh, son mondjon valamiről véleményt. Ha viszont azt szeretném elérni, hogy, uh, hogy, hogy egy olyan ember, uh, egy olyan ember, aki, aki a, a közéletben valamit, mondjuk tétezzük fel, hogy pozitív, vagy negatív értelmű ezt mindenki döntse, de letett az asztalra. És uh, vannak azok az előzmények, amelyekről én az előbb beszéltem neked. Uh -huh. És azt szeretnéd érzékeltetni, hogy te ebben az egész cirkuszban semmilyen szinten nem vagy hajlandó részt venni. Ahogy pontosan tudom, és bocsánat, hogy ide keverek más, hogy amikor helyenként arra ragadtatom magam, szintén egyébként ilyen szempontból teljesen fölöslegesen, hogy nyílt leveleket irkálok a baliberális média bizonyos embereinek, eh, hol névvel, ahol csak úgy generációsszal leöntve eh, nem konkrétan címezve. Pontosan tudom, hogy kommunikációs szempontból abból sem lehet egyébként különösebben jól kijönni, mert ha meg is szólok néhány vádat velem kapcsolatban, amiről aztán én leírom, hogy nem úgy van, akkor úgyis elővesznek három másik olyat, amire megint nem fog nyitni a vele a Igen, katod, Ugye most a, a, a csak... végéhez közeledünk, és ott egy szomorú kérdés kell, hogy feltegyek, bár én utálom a legjobban az a saját kérdését minősíti, de menjünk még egy kicsit vissza, ugye ha jól emlékszem, de nem értem pontosan, Fábián Tamás talán visszaszól, hogy már mint kicsoda, te azt lehet pontosan érteni, mert ugye te azt mondod, hogy annyira szánalmas ez, mész tovább, és ő utánad mondai mondatot, de azt nem is őt se lehet látni csak hangban van valami. Én, én úgy emlékszem, hogy talán arra kérdezett rá, hát csak akkor már ott az ő viszonylag uh, za is volt, vagy elég sok újságíró, meg én is belértem, hogy, hogy kire értem ezt a szánalmas. Igen, én majd is, is értem. Kicsoda, kicsoda de én erre már nem választottam. Egy mondat még az előzőhöz, most, Tehát vannak bizonyos szituációk, amelyek lehet, hogy a klasszikus kommunikáció szabályai szerint uh, talán fölöslegesek, de Nincs más eszköztára, mert hiába megyek sajtópárral, bizonyos médiumokkal szemben, hogy tettem nem a szégyerekben, soha senki nem fogja elmagyarázni mondjuk a gyerekeim osztálytársaimnak, a szüleinek, akiket egyébként azzal bántanak, hogy amikor leírnak egy hazugságot, az nem volt. Sajnos imád, értem azt, amit mondasz, és azért mondom, hogy sajnos mert akkor az utolsó kérdésemet nem utoljára teszem fel, mert még lesz időm. valójában arra. Egy, igen? Egy, egy mondatot hadd mondjak még, a magyar sajtóról meg ennyit. Mind ezután a mondat után, amit a videóról bárki letölthet és 20-szor megnézhet és elemezhet egymás után. Mit ír a Népszava nevű sóhivatal, amit most már biztos olvasznak olvasz, mondjuk 786-an, azt írja, hogy Ártai Filip szánalmasok vagytok mondattal lépett át a magyar sajtón. Nem Ami igaz, tehát ezt Tehát nem ezt hát, hát, aki na, ezt hát, így, ezt. Hát, tehát ez a Népszava nem volt aláírva, de itt de, szóval, tartunk, ez a baj. Hadd mondjak el neked valamit, hogy ö, csak hogy érezed ennek a súlyát. Az én barátnőm a népszavánál dolgozik. Szerintem az én barátnőm ö, érzelmileg nem viszonyul hozzá pozitívan, de az biztos, hogy nem úgy gondolja, hogy valaki mást mond, akkor ezt egy lap lehozza. Hogy ezt például ő hogyan tudja megvívni ö, az ezzel kapcsolatban, hogy ez egyébként egy lényegi dolog-e szerintem lényegi dolog de nem szerettem volna ezt itt most letagadni, és ugye az ember több tűz között él, vagy több, több nyomást él meg, mert ugye én nem azt mondtam, hogy befejezzük, hanem azt mondtam, hogy hamarabb hozom az előző kérdésemet. Valójában ez egy megoldhatatlan helyzet. Ebben az a szar. Ez, ez így van, de gondolj bele, hogy azokkal az egyébként politikusokkal... Jó, de az úgy értem, hogy azért, azért szar, mert hogyha elkezded, akkor se tudod megoldani, és ha továbbmész, akkor sem. Hát e, így van, az lépős interjúval, ez, ez a probléma, ezt mondom neked, hogy az a mindig... De azt tele, az kérdezem tőled, hogy kell, ennek adog, egyszer valamikor vége lesz, vagy ez így megmarad így, örök. örökre most már. Hát nézd, az Mert ugye erre mit, kora... fognak, erre mit mond az ellenzéki sajtó, velünk senki se áll szóba, kénytelenek vagyunk így megközelíteni a notabilitásokat. Persze. és a következő hét hónap, tehát mindenki vegetatív idegrendszerét ez csak rosszabb lesz, tehát nyilván most jövő áprilisig vagy májusig ki ugye mikor lesznek a választások, ez a helyzet, ez, ez nyilván fokozódni fog, fog életvileg töltődni fog mindenféle pozitív, negatív, de főleg inkább negatív energiákkal, nem lesz jó. Nem, nem azt mondtad, hogy szárnalmasak vagytok, azt mondtad, annyira szárnalmas ez, ezt ugye le van írva előttem, tehát én külön megnéztem a videót, én ugye felszoktam készülni. Még egy Égen. dolgot akarok kérdezni, én azt feltételezem rólad, hogy te tudtad, hogy ki vagy téve egy ilyen nem tudtad, vagy Sejtetted? Hát nézd tekintettel arra, hogy ez volt a 16. kölcsi tyknék, és ebből szerintem 104-szer biztos, hogy ott voltam, és ebből legalább. Nem tudom, 8 vagy 10-szer 10 ugyanígy oda értek hozzám. Tehát különösebben váratlanul nem, nem készültem rá, kiszálltem a kocsi, és mentem abba erra csújtálok. volna, ha ki Hát persze, Tehát, vagy, hogy. A, mennyire volt, mondjam, mennyire volt a ott a szárban a kocsuk, az a mondat, amit mondta? Ha arra gondolsz, nem, nem volt megtervezett mondat. mondat. Mit jöttél az, meg utána? Bementem, pont ott jött velem szembe valaki, és akkor kérdezte, látták, hogy fotósok van, hogy neki hogy mi van, akkor hozzád is. Odamentek, mondtam, hogy csak a szokásos, és ennyi. És aztán próbáltam ott a elfoglalni magamat. Én nem, nem is gondoltam, hogy, hogy, hogy ezzel fog indulni ez a videó. Én azt is, tehát abban sem voltam biztos, hogy egyáltalán bekerül ez bárhová, mert gondoltam, hogy értékelhetetlenek. Utolsó kérdésem, hogy az ember reggel délután este, amikor a szervezete kívánja elmegy üríteni, kakél, és mindazt, amit előző nap evett, valahogyan, hogy azt a teste megszűrte, eltávolítja magából. Mindaz, amiről te beszéltél a beszélgetésünk legelején. Az vajon belőled milyen módon von, lenne kivonható, ha egyébként kivonható lenne? Mert ugye szerintem az lenne az üdvös. Tehát, hogy az ember őrize fajtas értettségeket? Nem, épp ellenkező. Nagyon beszélsz, pont ellenkező. Az a kérdés, hogy ezt uh -huh. hogyan tudja az ember kiüríteni, vagy hogyan tudja olyan traktusába rakni az elméjének, ahonnan nem feltétlenül jön elő. János nagyon nehezen, és, és azt is elmondom, hogy, hogy mióta van ez, hogy nagyon nehezen. Tehát az ember 25 éves közszereplései nyomán hozzászokik ahhoz, hogy van, aki utálja, van, aki szereti pont. Ez veled is van. Mindenkivel, aki, aki erre adja a fejét, így van, hogy mondjam, benne van a Bele van a pakliban, egy főnököm azt mondta, hogy, hogy nyugodj meg a fizetésedbe, az utolsó nullába ezt kell elviselni. Most ez így van, vagy nem, ebben nem menjünk bele. De azóta viselem ezt rendkívül nehezen, és azóta ragadtatom magam, a mélt levelekre, és hasonló egyébként provokatív mondatokra, amióta akkora gyerekeim vannak, hogy az iskolában, a különböző osztálytársaktól, akik nyilván nem saját maguktól, hanem a kedves szüleiktől veszik, különböző mondatokat szenvednek el. Például, amikor le nácizlek a gyerekemet 2016-ban, és azt mondják neki, hogy rákai náci, vagy erre ide tesz, keletgermán lány, a lányom egy gyönyörű, magas lány. Na, ezt nagyon nehezen viselem, mert ez nem fér bele az én közületi státuszomban, ezt magamnak is kikérném, de a gyerekeimmel kapcsolatban senki nem mondja ilyeneket. Ez teljesen, És ez, megértem, ezektől a ezt teljesen megértem. Ezt a részét János. megértem, a nagyon szerencsés hallotta. vagyok, hogy a lányomat eddig ilyen atrocitás nem érte. Örülök, hogy hallottalak, sajnálom az apropót. Én is. Köszönöm szépen, János. Szia.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 Rövidesen egy másik beszélgetés kezdődik, de visszatérnék még néhány gondolat elejéig a Rákai Filippel folytatott beszélgetésre, és ha valaki be akar kapcsolódni, két vagy három percünk van rá, annyit legfeljebb csúszom, elnézés kérek a következő vendégemtől. Show hivatalnak nevezte a népszavát, talán e, nem maradt meg bennem, de lehetséges, illetve azt mondta, hogy 700 alahányan olvassák. Ugye én itt, ha figyeltek, nagyon halkan azt mondtam, többen. Mert ugye nem 700 nem tudom hányan olvasák a népszavát, hanem jóval többen, nem is 7000, talán kétszer vagy két és félszer annyian. Nem annyian, mint a népszavadságot. És nem annyian, mint a megyei lapokat sajnos. Ami a súhivatalt illeti, az egy szubjektív megjegyzés volt, amit nyilvánvaló hogy ha a Kejfejancsira vonatkozott volna, akkor egyből kikértem volna magamnak. Itt egy olyan dolog történt, amiben valaki a véleményét nyilvánította, a ténybeli részét kiavítottam, a nem ténybeli részén pedig azt gondoltam, hogy tovább javul a sóhivatal és Rákai Filip viszonya függetle attól, hogy én előtte nincs ott a népszavat, tehát nem tudom, hogy pontosan azt írta, amit -e, Rákai Filip mondott, nincs okon feltételezni, hogy ne azt mondta volna, ha azt, ne azt írta volna, ha azt írt, azt nem tették jól, ugyanakkor emiatt sóhivatalnak nevezni az újságot, és azt mondani, hogy nem tudom, 700 valahányan olvassák, ez mind, a reakció, ez mind az a reakció, ami egyébként ugye azt mondta Rákai Filip, hogy 15 éve ott van benne, és higgyék el, hogy ebben a mostani periódusban, amely még nem tudom pontosan, hogy meddig tart, de azt gondolom, hogy a Kejfej Jancsi utolsó szárnyalása beleértve, hogy egyáltalán nem fog szárnyalni, megpróbálok magamra nézve a legtávolabb tartani, függetlattól, attól, hogy ma már tudom magamról, hogy egy nagyon is konkrét fecske vagyok, és azt is tudom, hogy nem fogok nyarat csinálni. Azt kérdezik, hogy szeretnék-e? Szeretnék, de nem fogom meg tudni. Nem tudom, nem fogom tudni megcsinálni. Nagyon sajnálom. Kurvára sajnálom nem sóhivattal, és nem 700-an olvassak. De be benne vannak a népszavások, akik megtaláltak engem azóta, és arra kértek, hogy kifejezésre juttassam azt, hogy ők nem sóhivattalban dolgoznak. 061 489 099 és 06 Figyelek, ha ez így van megszólalás, ha nem, akkor megyek tovább. 061 489 099 és 030. 6-7-7, 1-1-6-1, figyelek, ha valamire. Segíts nekem, vidél vazam, fogd a kezem, szeres nagyú, fáradt vagyok, és nehéz a szíved. Vég az, ne ha nem is hiszel, téve, hogy ez egy potenciális rogánontal történet, hiszen nekem ki kell állnom a barátnőmért, és egyben helyt kell tudnom állni az ügyben is, hogyha a népszava nem azt írja, mint ami elhangzott. Ha nem is és a nyilván nyilvánvalóan a barátnőm és a népszava. Emiatt is el lehet válni barátaim. Igyekszem helytállni, majd ki fog derülni, hogy mennyire sikerült. 061 489 0999 és 0636771161 Sajnálom, hogy senki nem telefonált. Ha valamire szeretném, hogy továbbra is emlékeztessen a kejfejancsi, semmi más, mint hogy pszichodráma legyen. Jó reggelt! Elnézést! Jó reggelt! Jó reggelt! 12 ezer példányban jelenik meg még a népszava? Köszönöm szépen! Ne menjünk a nagyon szar, hogy te írted. azt gondolom, én régen azt gondoltam hogy itt egy fecskény csinál akkor azt mondtam, hogy ez nem ugyanaz a kejfejancsi ezt mondtam pénteken a tagányinak ez nem az a rossz számot, hívok elnézést nagyon rossz érzés nagyon csak hát ez a realitás jó, ellenőriztem. Jól van, -e. Add vissza odalad. Én pedig Fiala János lehet. Jó reggelt, köszönöm szépen. Ugye egy pénteki történetre kell visszautalnom, ahol immáron másodszor jelezték számomra azt, hogy a viagógóval az ember ne álljon szóba, és ez onnan lett számomra egy emelettel feljebb való téma, amikor a jegyés életvállásállás fejezetében a Budapesti Fesztivál zenekkel programai, a koncertek és jegyek fűmenüben a naptármenüpontban érhető el. Bérleteinket és jegyénket az Intertiket országos jegyiroda hálózatában, valami zenekarunk kiemelt értékeséi is megvásárolhatja. Majd a következő szöveg olvasható. Kedves közönségünk, kerüljék el a vásárlást a Viagogo oldalon. Többen is felhívták a figyelmünket arra, hogy a www.viagogo.com.hu weboldal az általunk kínált árak sokszorosáért árulják a Budapesti Fesztivál a fent említett weboldallal semmilyen szerződéses kapcsolatban nem állunk az ottani árak meghatározására, nincs befolyásunk. Ne hagyják magukat megkárosítani. Amennyiben jegyet szeretnének vásárolni koncertjeinkre, azt legegyszerűbben továbbra is a bfz.hu oldalon keresztül tehetik meg, online kezelési költség nélkül, vagy személyesen a Budapesti Fesztivál zenekar titkárságan és a helyszíni egypénztárakban. Mit csinál ilyenkor egy egyszerű riporter, mint annak idején a Magyar Rádióban, csak akkor nem volt internet, ez némileg egyszerűsíti a helyzetet, meg van mo mobiltelefon, ez is egyszerűsíti a helyzetet, elkezd telefonálgatni. Nézzék, én rosszul tűröm azt, amikor valakit fölhívok, és azt mondja, hogy küldjek e-mailt, mert ahogy annak idén a szocializmusban nem adtam meg előre a kérdéseimet, e-maileket se írok. Azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy egészen elképesztő. Tehát egyáltalán nem találok magyarázatot. Pab egymester.hu jegymester.hu ügyvezetővel fogok beszélgetni, de előtte megkerestem a Ticket Prót, a Ticket Express-t, a broadway a jegy.hu-t. A Broadway ment a legtovább, ők megmondták, hogy fél órán belül visszahívnak, ez valamikor egy órakor volt, most hétfő van és negyed Én nem mondom azt, hogy a Broadway-nál ne vásároljanak jegyeket, de hogy mitől szart be mindenki, attól, hogy a fiala meg akarja tudni, és ráadásul nem a Biogógról kérdeztem őket, azt akartam megkérdezni, ki hogyan állapítja meg a jegyárát, és mit csinálnak. És akkor hirtelen rájöttem arra, hogy hát én valami borzasztó veszélyes dolgot csinálhatok, hiszen a senki nem hajlandó velem szóba állni mindenki előre akarja megtudni a kérdéseimet. Soha senki nem hív vissza. Leszámítva ezt az egyszer pap Gábort, aki valami ismeretlen okból még a szabadságán is megtalált engem, egyáltalán nem értettem. Belejött, hogy közben olyan telefonokat is bonyolítottam, amelyeket itt nem fogok önöknek megmondani, mert az én ismeretségi körömben régi szervezők is vannak, és köztük volt olyan, akivel beszéltem, aki emberleg rázott meg, de nem lenne elegáns, ha itt most neveket mondanék Áruljál nekem, papúr, mi ebben az olyan, hogy, hogy menekülni kell tőle? Jó reggelt kívánok, papgám vagyok, egymástal vezetője. Nem tudom, őszintén szóval, hogy mit tűnhet ebben nagyon titkosnak vagy valónak. Hát a magunk részéről a tárképzésünk, illetve a mi ügyfeleinkkel közösen kialakított tárképzés az teljesen átlátható, vagy legalábbis nagyon egyszerű. Ugyanis... Még egy pillanat, tűrőlem. Azt kérdezem igen? Önt, hogy az mennyire jellemző, hogy egy nemzetközileg jegyzett együttes a hollapján tüntesse az föl, hogy kivel ne álljanak szóba, mert ez azért hétköznapinak nem mondható, másképpen azt is szokták mondani, hogy nem 12 egy tucat. Valóban nem. Általános, hogy ilyen közlemények, vagy vagy jellegű közlések legyenek weboldalatban. beleértve hogy maga a viagogónak is írtam e-mailt, nem reagált, és a Viagogó erre se reagált, tehát ők a fülük botját sem mozgatják, valószínűleg úgy vélik, hogy ez a legcélre vezetőbb reakció, ha nincs reakció. ez a érteni, szóval, hogy ilyen közlések nem hétköznapjak egy-egy weboldalon, vagy webárezni, vagy akár állistában, de az esetből adódóan azért ez egy szerintem egy volt a... Én a ezt értem, tégedre. de ön szakmabeli. Én nem vagyok szakmabeli. Amit megír a bfz amit a hallgatóim számról jeleztek, az az kell, hogy jelentse, hogy ön és a szakma, tehát a, ticket pro, nem szor, nem szorom, a Ticketmaster, a jegy.hu, a Broadway, ezekkel mind tisztában van. Hát igen, igen. Belejt, hogy viahogy... a fogyasztóvédelem is tisztában van-e? Tehát, hogy az, ami ott történik, az vajon egy fekete bárány viselkedése, vagy annak valamiféle jogi következménye is kéne, hogy legyen. Itt ugye arról van szó, hogy valaki, ha nem is a sokszorosáért, de jóval többet árul egy bizonyos koncertre a jegyet, mint ahova egyébként más jegyirodánál jegyet lehet kapni, és mire az ember erre rájön, addigra van egy kurva drága jegye. Igen az így van, tehát azért a vásárlóknak a vásárló figyelmét arra szeretném szerezni, és ez egy általánosságban is igaz, tehát nem csak egy vásárlás kapcsán, hogy főleg webárólázi vásárláskor hogy körültekintően nézzük meg a különböző kondíciókat, a vásárlás folyamatában különböző tájékoztatókat, miket x-elnek, mit hagynak jóvá. Mekkor a mert... különbség tud lenni egy Pavarotti koncertre, ami nincs? Tehát mekkora szórás tud lenni? A, Ugyanarra a, a helyre? Jegyárakat meghatározza maga a szervező, és a, utána a különböző vásárlási vagy értékesítési csatornák során ugye, különböző költségek merülhetnek fel, kisebbek, nagyobbak, valahol egyáltalán nincs plusz költség a, a, a jegyértékesítésen. Az előbb említett Kirivo esetben ez úgy néz ki, hogy a, a kezelési költségben akár 10-20-30-szoros különbséget is felszámíthatott ez az, ez az említett cég. Alapvetően pedig azért az úgy korrekt, hogyha a jegyárnak nem több, mint néhány százaléka kezelési költség kerül Ez a egyébként ugyanolyan dolog, mint a lakáshitelnél az apró betű, hogy ez ember nem veszi észre? Hát igenis és ugye amikor lakáshitelt teszünk fel, akkor is hogy a bank azért a kezelési költséget, folyósítási mutalékot, mit tudom én, egy csomó minden egyéb költséget. Ez mekkora összeg a össze ezek tud lenni? A jegyek esetében? Tehát, met, tehát a, a kezelési költségnek mondjon egy túl ígját. Hát én például uh, egy, egy, egy, egy, egy a egyes a legfontosabb a magyar piacon, ez nálunk 250 forint, de van 1500 forint is, illetve vannak ilyen kombinált uh, kezelési számítások, ahol van egy fix díj is, meg van százalékos is a jegyár függvényében, ez már kevésbé nyomon követhető, mintha van egy, egy összegű, kis kisösszegű kis kezelési költség, ami egyértelműen a vásárol észre Oké, abban segítsen nekem, beleértve, vagy én sokszor vásároltam már interneten jegyet, de most hirtelen nem tudnám elmondani a procedúrát mi alapján dönti el az ember azt, hogy a Pavarotti koncertre kinél veszi egyet, beleértve, hogy van olyan szituáció, hogy nincs választási lehetőség, mert csak egyetlen helyen lehet. Sőt, hát azt kérdezem benni, öntől, igen. hogy van-e kőkorszak, amivel nem akarunk senkit megbántani, de van-e olyan jelentős intézmény, ideértve együttest, amely egyébként egyáltalán nem foglalkozik internetes jegykereskedéssel? Vagy ilyen már nincs? Hát. Van, egyébként akad, de alapvetően azért mindenki törekszik arra, hogy mindenhol megjelenik az online egyértékesítés. Az arány az nagyon érdekes, hogy vannak olyan intézmények, ahol ennek az aránya. Tehát az online egyvásárlásnak az aránya még nagyon alacsony, akár 10% alatti. Ha valahol internet. nagyon alacsony, az egyébként jelenti-e azt, hogy a nézőközönség vagy a hallgatóság Viszonylag idős, vagy ilyen korreláció nincs. Ez releváns, hogy az, a, a nézőközönség vagy a vásárlóközönség milyen generációhoz tartozik, de, de nekünk az a tapasztalatunk. Én tartunk, szerintem hogy az... életében nem állt egy Hát <gül> azt gyanítom. Egyébként az a tapasztalatunk egy hogy azért az idősebb generáció is nyitott, és képes, és hajlandó is online jegypénztárlásra. Ez kommunikáció, illetve edukáció kérdése. Oké, okay, én vagyok a, a, a is. Vagy... Intézménytől is tük, hogy hogyan fontos a mitája a vására. Én vagyok a vígszínház, a Zene Akadémia, a MIPA, sorolhatnám még tovább a Miskolci Nemzeti Színház. Mi alapján juttatom el az interneten a jegyeket az internetes jegyker... jegyértékesítőkhöz? Ők keresnek meg engem, én keresem meg őket. Hogy a van ez? Hát ez tulajdonképpen egy üzleti megállapodás, aki az intézménynek... Ki keresi meg a másikat? Között. Oda, ez Mindkétféle mind múlhat egyértékesítők, mint ahogy mi is keresük az ügyfeleket, illetve a az Ami az azt jelenti egyébként, hogy egy konkrét intézmény számtalan internetes egyértékesítővel lehet párhuzamosan kapcsolatban, és közben nem kell szígyelnie magát. is van, exkluzív szerződés is van, illetve van olyan is, amikor egy intézmény több a csatornát lesz igénybe. Áruljon már el nekem, hogy melyiknek mi, a, mi az árzpolyétikája, ha valaki sokat válasz, vagy ha valaki egyet. A, a, a mögött az van, hogy azt gondolja az intézmény is, egyébként valójában így is van, hogy, hogy, hogy a különböző értékesítési csatornák csatornák a vásárlók között nincs teljes átfedés, tehát valaki vagy egyiket, vagy másikat, vagy valaki többféle csatornát választ, vagy csatornán keresztül vásárolja egyeket. illetve a, abban is különbség van, hogy bizonyos egyértékesítők, hogy a különböző milyen marketing vagy értékesítési stratégiát választanak, és hogyan milyen promóciókat tudnak egy-egy kampány vagy egyértékestés mögé tenni. Mi is egyébként nagyon nagy léptékben mozdulunk ebben az irányba, hogy a egyértékestés szolgáltás mellett plusz marketingel, plusz PR, plusz egyéb ilyen értékesztés támogató megoldást nyújtjuk. Mondja az a hogy Még hatékonyabb. Oké, okay, egy példát rengeteg Facebook kampányunk van, ugye a különböző internetes felületeken ilyen jutott futatónk kampányokat, stratégiai tanácsokat adunk, ha egyértékes okay, Azt kérdezem hogy ő abból él meg, hogy vasárnap zárva van a kezelési költségen, kívül van még olyan elem, ami az Ön haszna? Ö, jegy a jegyek jegy jegyen nincs. Tehát másrészt hogy nyújtunk az ügyfeleinknek, de ez nem ö, érinti a vásárlókat beleértve, hogy abban az intézménye, tehát az, az intézmény, amely önöknek a rendelkezésére bocsátja a jegyeket, az pontosan annyit kap, mint amennyit önök bevesznek, és ahhoz csak a kezelési költség járul? A, az árazása kétféleképpen, két, két módon történet az árazás. Kétféle, hogy mondjam, bevétele van egy egyértekesítőnek. Egyrészt, a jegyértékesítést ö, valamilyen forgalmi alapú jutalékért vállalja el az intézmény felé. Ez a jegyárnak bizonyos százaléka, ez a bruttó gyárból jön le. Tehát igazából ezt a vásárlót egyáltalán nem nem találkozik ezzel a költséggel. Ennek a mértéke elég nagy forrással ö, ö, képzelhető el, de gyakorlatilag ez ilyen egy, néhány százalékpontos jutalékot jelent. Illetve az értékesítés folyamán a vásárlóknak, tehát a végfelhasználónak kell megfizetni ezeket a bizonyos kezelési költségeket, ha van, illetve attól függ, milyen mértékű, és milyen jellegű vásárlás során leszi. Mert vannak otthon nyomtatott jegyek, van, aki gócserként veszi, meg valaki megveszi, de át akarja venni egy, egy, egy, egy irodában, vagy netzen az intézményt tésztában, ezek befolyásolják azokat a költségeket, vagy befolyásolhatják azokat a költségeket, ha vannak, amelyeket a vásárlók fizet meg, ezt terjed, a nálunk legkevesebbnek tartó 250 forintot, akár 1500 forintig, illetve szélsőséges esetben az említett ominózus és cégnél, ahol ez, ez több tízezer forint is lehet, tehát mondjuk egy tízezer forintos egy esetén, akár az előfordult az, az olyan, hogy 20-30 forintos kezelési költsége er, Erről er, er, er, er, er, er, er, számolt be egy hallgató, ez hogy tud létrejönni? Hát szerintem figyel, egyrészt figyelmetlen a másálló, másrészt ez, ez a cég, vagy ez a fajta üzletpolitika hát nem túl korrekt, hiszen hát kihasználja a vásárlói figyelmetlenséget. Egyébként ebből rendőrségi is, a nyomozás is volt ebben a konkrét cég esetében, mi is találkoztunk. Egyébként az internetes egy egymással kapcsolatban vannak? Tehát létezhet az, hogy valakinek a velem szóban nem állása abból alódik, hogy nem akar a viagógóra rosszat mondani? Hát a viagóg úgyhogy nem tudunk mondani, ha, beszélünk, ha beszélnek egymással a piaci versenytársak, hanem alapvetően hogy azért versenytárs, versenypiacról beszélünk, tehát azért itt ügyetű titkok meg hát egymás, hát egy piacon dolgozunk, úgyhogy hát azért a piaci szereplők jelentős részével ismerjük, tehát akár személyesen is, de alapvetően azért ez ez egy piaci verseny tehát itt az ügyfelekért, a vásárlókért is meg az intézményi megbízásokért is mi versenyzünk, még hogyha mindenkinek, mint hogy nekünk is vannak olyan területek, ahol azért sokkal ösebb a pozíció mint a többi viegyértékesítői akár sportról vagy a kultúrán bizonyos területeiről xx-i akik egyet akar venni valójában az alapján dönt egy tudatos ember vagy az alapján dönt, hogy kit hoz elsőként az internet Mind a kettő tud lenni. A, ugye az alapvetően egy érdekesítő cég üzletpolitikáján vagy marketing stratégiáján múlik. Önöket hát, hogyan hozza ki az internet? Ez témafüggő. Tehát, hogyha azokban a témákban, amiben a egymester erős, ott, ha az elsőként, az elsők között hozza ki, ezt nagyon remélem, már csak is nézem, hogy most éppen hogy van, de a kampányaink alapján így kéne lenni. Illetve, Uh, intézmények esetén, ha valaki konkrétan valamelyik intézménybe akar egyet vásárolni, és ott kinek milyen a, a szerződés a, a, az intézménnyel, úgy annak megfelelően hozzak ki. Jó, nagyon, nagyon... A másik Igen. fontos, vagy még egy bocsánat, egy másik fontos momentum, hogy kinek milyen lojális az ügyfélköre. Tehát a, nekünk Jó, 18 beszél. ezer a regisztrált vásárlónk van, akiket azért, hogy milyen folyamatosan foglalkozunk velük, tehát megkaváljuk nem fűső csatornákon elérni Igen. ezeket a vásárlókat. Vagy arra Jó, jól beszél, a... mert valójában bennem a kisördög most mégis arra szólítja föl az embereket, hogy senki ez nem tehát Most ugye én, mint szubjektív barom, azt mondanám, hogy csak a jegymestert válaszszák. Nézze! Én egy... E, azt hiszem nem vagyok tök hülye, de azért alapvetően engem az különböztet meg másoktól, ha bár találokosnak vagyok, mondhatod, de ez egy mégis alapvetően a szívem befolyásol. Illetve akkor vagyok jó formában, ha hagyom magamat a szívem által befolyásolni. Hát azért vagyunk -e emberek. Nem tudom, mindenki más. De engem olyan mértékben kihozott az a soda... Nézze, én valójában pénteken azzal számoltam, hogy senki nem fog megszólalni. És most nem találok... Magyar... Nézze, valamilyen... Gondoljunk be, én egy undorító fráter vagyok, mindenkivel ajasul bánok el, belépve ezekkel a cégekkel így soha semmilyen kapcsolatban nem voltam. Tehát nekik nem lehetett velem kapcsolatban rossz élményük. De hogy arra ne érdemesítsenek, hogy visszahívjanak. Vagy avval verjenek át a palánkon, hogy visszahívnak is. Ne. nézze, én a broadway azért nem küldtem el a jó édesanyjába. egyebek közt, azért, mert fölhívott. De kikérem azt magamnak, mint potenciális jegyvásárló, nem mint a riporter. Hogy ne adjon valaki választ arra, nem a viagógóról akartam kérdezni, saját magáról akartam kérdezni, mint ahogy önt is alapvetően a jegymesterről kérdeztem. Igen. És továbbra se értem az ő viselkedéseket. Még egy dolog, de, de ez valami átkozottul ott van bennem. Tehát komolyan mondom, ilyenkor hát egyre öregebb vagyok, de föl tudok A, a Kommunikációs stratégia az, hogy nem válaszolunk. <há> hát politikusok nem Mert, szoktak nem. válaszolni, amikor nem akarnak valami igen. jó, nem kovarok ide más témát. Azt kérdezem öntől, és itt utalok a beszélgetésünkre, hogy az adott esetben, hogy valaki valakinek a kizárólagos terjesztője magán vagy nem magán szférában, az hogy alakul, uh -huh. illetőleg az, hogy önök futballmeccsre kizárólagos partnerek lettek, emelesz? Igen. Az hogy jött létre? Hát egy, az kérdés első felre válaszolom. Hát általában a, a, az esemény szervezője dönti el, hogy kizálló szerződés irányában, dönti el, hogy irányában kezd el tárgyalni, vagy több csatornát szeretne megnyitni. De nyilván ez a kondíciók is befolyásolhatják, tehát ha olyan testes szabott, kedvező kondíciót kap, akkor, akkor könnyebben lehet ezt fizetős kötvényeket. Egyébként egyéb előnye is van az intézmény számára, hogy kiemelt figyelmet kap egyéb értékesítése is. A kérdés második fel a Nagy-Aladó Gazdogos Szövetség egyéb értékesítő rendszerének működtetésére, kialakítására és fejlesztésére 2014-ben nyerte el egymester. Ez egy közbeszerzés volt? Igen, ez És mennyi időre, időre el? Hát ez egy három év időtávot vázolt a szerződés, de alapvetően azért ez... ez ami ugye azt jelenti, szerződés... hogy a válogatott labdarúgó mérkőzésekre, vagy másra is? Nem, ez a, ez a Magyar Labdarúgó Központi Egyértékesítő Rendszere, ami egész a válogatott mérkőzéseket, másrészt... Az emberes által meghatározott bajnokságoknak a jegyértékesítéséhez biztosítja egy jegyértékes rendszert. Ez jelenzően az első osztályú férfi labdarúgó Ilyenkor a jegymesterben egyet. osztoznak, osztanak, szoroznak, hogy ez megérje, vagy nem tudja nem megérni? hoztunk-szorzunk, hogy megérje, de ez egy olyan megbízás, ami ami, ami értékkel is bírt a idején. Ami egyébként azt az is a... jelenti, hogy ha 5 perc alatt elfogadja a jegy a magyar-portugára, akkor önöknek egy olyan rendszert kell feltartani, ami egy öt perces rohamot kibír, és nem omlik össze? É, igen, igen, voltak voltak, voltak olyan mérkőzések, vagy egy értékűzösek, ahol a rendszer azért elég nagy próbatőtel állt, kisebb-nagyobb... Tehát, hogy Ugye, ugye, ezek nagyon hirtelen nagy érdeklődést kiváltó események, amikor az első egy-két órában ö, zajlik a helyetésnek a zöme, és ugye ezek a csúcsverhelyésekre kell beállítani a rendszert. Ö, a kezdeti időkben voltak, ö, voltak vérközösek, amik ha nem is váratlanul, de azért, de azért egy, egy, egy nem várt nagy terhelést okoztak, ö, folyamatosan dolgozunk azon is, amiben lesz nem is hagyja, hogy, hogy, hogy ne dolgozzunk rajta, hogy, hogy az a rendszer ezt kibírjon. Utolsó, ugye is. szokott az írott sajtóban lenni egy kis keretes, és abban bemutatják a riportalajt. Mondjon el mindent, amit az ügyvége jelenlíten nélkül el akarna mondani a jegymesterről. <gül> nem, nincs titok az életemben ilyen szempontból. én mekkora a ügy ügyvezetője vagyok két éve, egy kentás vezetője. A cégünk 20 éves, 20 évvel egy egyértelműsítési tevékenysége. Az első között sőt igazából az elsőként indult el egy csomó szolgáltással. 16 kollégával dolgozunk. Mindig is a piac első három szereplők között voltunk. Az árbevételünk az két, két fél milliárd között van egy évben. Ez ne téleszem meg senkit, ez a, ez, a for, ez a forgalmunk, az árbevételünk az egy más eszetételük, de ezzel a, mondom, a top három nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását. Nagyon, és nagyra értékelem A többiek meg szégyeljék magukat, amit nem tudok pontosabban megfogalmazni, de falvállít. Egyszer összeakad valakivel. Nem kérem meg rá, hogy visszajöjjön. de azt meg, hogy miért nem hívtátok már vissza a fia alá? Tehát én beszél, de Aztán jó, ezt önre bízom. Köszönöm szépen. Holla, vissza fogok térni a népszavának a cikkére, nincs előttem, most csak annyit szeretnék elmondani, hogy a Magyar Terjesztés Ellenőrző Szövetség legfrissebb adatai szerint ez május végi adattal lehet, hogy azóta még jobbak az adatok átlagosan a népszavából 18467 darabot értékesítettek, ami igen nagy arányú a tavalyi év végéhez képest, egy 18 százalékos az előző azonos időszakához képest pedig 69 százalékos megugrást jelez magára, a cikre, ami ma megjelent a Népszavában, holnap még visszatérek. Um, Akar-e bárki beszélgetni velem valamiről? Illetve hát arról, amiről eddig volt szó, valaki telefonál, de nem minden beszélgetésbe adok be hallgatót, aztán elmennék tovább, mert egy újabb riportalany vár rám, és azt hiszem, 9 óráig van ügyeletben. 061 489... 099 és 0367 61. Modern világról élet nem jut idő semmire. A szexuális periódusban hívom a telepos szexet. Három perces diszkícióval végén lehet, hogy elmegyek. Gyerünk, gyerünk, nincs időm ez a modern élet rendje. Kettő percet adok Önöknek, nem tudok többet. Ugye most kilencig megyünk, gyerekek? 8 -57. Már tudom, hogy 8 óra 57-kor én elmegyek is élni. Most az a kérdés, hogy önök akarnak -e ebből a 90 másodpercen élni. 061 489 és 06-3677-1161. Jó, reggat. Jó reggat, Nekem az egyik barátom a Broadway egyirodánál, egyirodánál dolgozik, és én most fölhívtam, az uhanyaló kisettem és azt mondja, hogy ő beszélt a fiala úr, hogy a fiala úr hívja vissza az ügyvezetőjüket, meg is adta önnek a számát. Nem adta meg, egy elmaradt. központi szám volt, én kétszer felhívtam őket, megmondták, azt mondták, hogy még mindig bent van, nézze, nem akarásnak nyögés a vége. Okay. É, én, én meg tudom, nem oké. Okay. Egyáltalán hát nem, nem oké, okay. okay, csak ő, ők meg azt hitték, hogy, hogy sírre a dolgot. De hogy tették volna sírre a dolgot, amikor Ugyan nem adták az ügyvezető közvetlen számát. De nem adták meg az ügyvezető központi számát, ugye? Értem, Én ritkán szoktam ilyesmit mondani. Igen, igen. Hát nagyon sajnálom. Ott egye meg őket a fészkes fele. Igen, igen. Ugye azt állítom, hogy ez a műsor az életről szól. pedig az élet az sok mindenről szól, de nem körül forog. Nem a népszava és nem a kejfejancsi körül. Sokkal inkább a körül, amiről most van lesz szó. Fiala János vagyok, szabad. Nem parancsolnék, az az én szótáromból teljesen hiányzik. Ön a kejfejancsinak a vendége a 98.00-án pár mondatot mondanék mindazoknak, akik nem tudják még, hogy miről fog beszélgetni önnel. Tóth úr, Sikeresen hidrogénbomba kísérletet hajtott végre Észak-Korea hogy aztán később volt az ügyben némi kétség, hogy ez egyébként hidrogénbomba volt. A föld alatti atomrobbantás két mesterséges földregést idézett elő, az erősebbet Magyarországon is mérték. észak azt állítja, hogy bármennyit tud ebből a bombából gyártani, dél a lehető legszigorúbb büntetést követeli. Merkel és Macron nyilvánvaló, hogy önnel nem azért fog beszélni, hogy politizáljak. E, aztán különböző leírások vannak, hogy itt a hidrogénbomba az miben különbözik a, az atombombától. E, az egyik cikkben, ami az indexen jelen meg, hivatkoznak önökre, de arról nincsen szó, hogy önökkel is beszéltek volna, hogy ez hogyan megy, ezt nem tudom megítélni. Én minden esetre egyből önöket hívtam, ahol én most járok. Én most hol járok? Hát ugye ez a földrengés.hu erre hivatkoztak, ami egy ilyen földrengés információs rendszer Magyarország, illetve a környező Kárpát-Medencei területek földrengéseit. Ugye De önök a következőt írták, ma 2017. szeptember 3-án hajnalban 0 óra 3, 30 kor 6,3-as magnitudójú szehzműkös eseményt regisztráltunk észak kórea területén, az esemény nagy valószínűsége robbantás, atomrobbantás volt, a magnitudó alapján a robbantás 100 kt, az micsoda? Kilotonna. Köszönöm. Töltető lehetett a robbantást a Magyarországi állomás állomáshálásot is jól regisztrálta a Paks 2 mikroszeizmikus hálózathoz tartozó külösdi szeizmográf állomás szeizmogramján, szezmo jól látszik 0255 kor egy kisebb horvátországi, M3-as négy, -e, 3,4-es magnitúdú földrengés, az összakójában 03-30-kor végzett aborrobbantás, hullámai pedig 12 perc alatt tették meg a több ezer kilométeres távolságot, és 3-42 perckor érték el a mérőállomás Másunkat, más magyarországi szeizmológiai állomás élő szeizmogramja itt tekinthető meg, és mindezt Mónus Péter szeizmológus tette közzé. Ön is Igen, igen, igen. Én most egy állami intézménynek valamilyen izéjében járok? Hol járok én most? <gül> hát az az igazság, hogy ez a Geolisk mérnöki iroda, amelyik fenntartja ezt a zöldrengés.hu információs rendszert. Nekünk van Magyarországon 15-16 földrengés mérő szeizmográf állomásunk, és ezekkel nagyon nagy érzékenységgel monitorozzuk mind a magyarországi földrengéseket, a környező országbeli földrengéseket, illetve nagyobb földrengések közül természetesen a világon bárhol is keletkezik a most ezt úgy képzeljem el, mint Názában, vagy Pakson, mint hogy az ember egy mozitban ugye elképzel, hogy ül egy monitor előtt és nézi, vagy mi történt? Tehát... Hát ugye nem ül mindig és nézi, de a, a gépeket folyamatosan csinálják, tehát mai állomások azok értelem szerint egy adatközpontba automatikusan eljutatják az adatokat. Hogyan képzeljen el egy olyan laikus, Nálam laikusabbat el nem tud képzelni. De egy ilyen földmérőállomás az hogy néz és hogy működik? Hát ez egy automata mérőállomást kell elképzelni, ahol van egy nagyon érzékeny szeizmográf, ez lehet a föld felszínén, a legmodernebbek manapság már az ajtsökkentés miatt mélyebre vannak téve, például nálunk 150 méter mélyre egy fúrójuk aljára, és ezek folyamatosan mérik a földnek a rezgését, és eljutatják egy adatközpontba. És ezt bárki megnézheti, ezeket a mérőállomásoknak tönkret a valós ideű szeizmogramját, tehát hogy éppen ott, hogy rez, rezeg a Föld, és egy automata rendszer figyeli, amikor um, koherensen érkeznek be különböző mérőállomásokra jelek, akkor abból meg lehet határozni azt, hogy hol volt a Földre. Azt kérdezem öntől, hogy ami 0 óra le, 30-kor lehetett szeptember 3-án, azt követően, tehát ön, ön, önök mit látnak, és hogyan történik a visszakövetkeztetés? Hogyan? Tehát mondok egy olyan kérdést, amitől ön biztos padlót fog. Hogyan lehet megkülönböztetni egy atomrobbantás, vagy feltételezett atomrobbantás eh, szeizmikus hullámjait a földrengés szeizmikus hullámjaitól? Igen, ez egy nagyon jó kérdés különben, tehát mi alapvetően szeizmikus eseményeket regisztrálunk ezzel a megfigyelő hálózattal, és ennek igazából mellékterméke az, hogy egy-egy ilyen atomrobbantást, vagy persze egy közelebbi, kisebb robbantást is regisztrálunk, detektálunk. Ki tudjuk számolni ennek a helyszínét, hogy hol történt, és azt is, hogy milyen mélységben. Az adott esetben ez Mennyire az pontosan? Azért... Hát elég nagy pontosággal, tehát néhány kilométerre mondjuk Észak-Koreában. Néhány kilométer pontosággal. Ezt önök automatikusan elvégzik, vagy nem feltétlenül? Ezt automatikusan elvégezzük. Tehát automatikusan az interneten frissül nekünk egy ilyen esemény listánk néhány percenként, és akkor ott, amikor megjelenik egy ilyen esemény, hogy Észak-Koreában, a pontos Még mielőtt eljutnánk koreára? ez a Pax 2 mikroszerzikus hálózathoz tartozó külösdíjus szeizmográf, ez mi? Ez hogy kerül a szövegbe? Hát ez úgy kerül a szövegbe, hogy Magyarországon különböző intézmények tartanak fenn földrengés megfigyelő állomásokat. Igen. Ezek közé tartozik például a Pax i de van egy nemzeti szeizmogé hálózat is, vagy ilyen például a Pax nem mondom, hogy atomerőmű, de mint szervezet. Uh -huh. Tehát ők is fenntartanak ilyen mérőállomásokat. És a legutóbbi mérőállomásokat éppen a PAX 2 szervezet építette. Ezek a legmodernebbek, ezek azok, amit említettem, hogy 150 méter uh -huh. mélyre vannak elhelyezve, tehát kevésbé zavarják a környezeti helyi zajok vagy kisebb események arra megy a vad. Egy szó, dolgot el nekem annyi minden eszembe jut. Miért van szükség arra, hogy egy országnak több ilyen földrengés kutató izéje legyen? Árulja már el nekem. Nincs több földrengés kutató, több intézmény tart fent földrengés, megfigyelő állomásokat. Hát erre szüksége van egy nagyobb ipari létesítménynek is. Ahogy meteorológiai állomást fenntart, nem tudom én, halombattán mondjuk uh -huh. a MOL gyártelepén, hát ugyanúgy földrengés mérőállomást is fenntart több intézmény Magyarországon. Szüksége van arra, De önöknek hogy... Például akivel én ön beszélek, az önök intézménye is fenntart saját e, ilyen állomást? Igen, nekünk is vannak ilyen állomásai, pontosan. Igen. igen, igen. És akkor az, az önök az... tevékenységét valaki egyébként igénybe veszi, amiért pénzt kapnak és amiből tud ön tejet vásárolni az üzletben, vagy ne kérdezzek ilyen baromságot? Nem, kérdezzen nyugodtan bármit. <gül> így, ez, ez így van, tehát valaki igénybe veszi a mi, mi tudásunkat, tanácsainkat elsősorban. Mi különbözteti földrengés... meg a cégeket alapvetően egymást, amikor különböző helyeken mérnek? Hát azt különbözteti meg, hogy például a, a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó földrengés kutató részleg az alapvetően egy non-profit, Um, egy kutatóintézet, ahol a földrengésnek különböző tulajdonságait, vagy a Kárpát medencében a földkéreg, földbelső szerkezet kutatását végzik, és nem törődnek azzal, hogy ezért kapnak pénzt, uh -huh. vagy nem. A magán, vagy inkább profitorientált um, mérnöki cégek pedig hát az, azt csinálják, amivel megbízlák. Jó, ön egy ilyen helyen dolgozik. Én egy ilyen helyen... Bevonul. Azt kérdezem Öntől, hogy eh, amit észleltek eh, szombaton hajnalban, vagy harmadikán hajnalban, 3 óra harminc perckor, az inkább egy pillanat elsője volt péntek, akkor ez vasárnap, eh, az mi... Tehát, tehát akkor hot, honnan tudták azt, hogy ez micsoda? Honnan tudták, hogy ez nem földrengés? Ugye naponta sok földrengés regisztrál egy Igen. ilyen eh, megfigyelő hálózat. Most Amikor Észak-Koreában az adott földrajzi helyen egy 6,3-as magnitudó esemény megjelenik, az nagy. a listán, akkor ez egy relatíve nagy és egy olyan helyen van, ahol egyébként földrengések nem nagyon szoktak lenni. Jól Tehát beszél, földrengések... jó beszél, az, hogy nem nagyon szoktak lenni, és azt, hogy megállapítom, hogy ez egyébként atomrobbantás lehet, azért a kettő között van némi távolság. Hát pontosan, de néhány jel, ugye erre utal, Ebben segítsen az azzal, nekem, hogy mi az, ami megkülönbözteti, de hát ebben az az azt biztos nem tudnék Az első, mondani. ami az, hogy olyan helyen van, ahol földrengések nem gyakran vannak. A második jelenség az az, hogy sekélyményiségben van. Tehát a robbantás, hogy a földrengések azok akár 500 kilométer A sekélyményiség az mit jelent ez ügyben? néhány kilométer jelenti, de hát a meghatározásnak van is némi hibája. Tehát összességében... Jól beszél, hadd kérdezni meg, mekkora hibaszázalékat százalékat dolgoznak ilyenkor? Hát a mélység meghatározásnál néhány kilométer hiba van. Tehát ez változik attól függően, hogy milyen nagy... Önök eset, milyen méret, mérték, mérték ezt a robbantást harmadikon? Hát mi, mi 0-10 kilométer közé mértük, tehát ez egy seki mélység. Ez azt jelenti, hogy ez, ez gyanús volt ez az esemény. Most ezek után. Mekkora eseménynek áll... kell ennek lennie ahhoz, hogy ezt önök érzékeljék? Attól függ, hogy hol van az esemény. Magyarországon az egyes magnitudói eseményeket is érzékeljük, amit nyilván senki e, saját maga még nem tud érezni. Minden évben 150 ilyen esemény uh -huh. van legalább Magyarországon. És ez? Aztán, hogyha távolodunk Magyarországtól, akkor nagyobbnak kell lenni ahhoz, hogy ez a Ugye egy távol... 6,3-es erőségű földrengés, ha lakott településen van, ott általában nem úszható az meg e, emberhalál nélkül. Az, hogy egy ilyen földrengés a távolabbi, közelebbi környezetében mit okoz, azt önök nem látják? Ezt nem látjuk, ezt ez pontosan így van. Tehát mi csak azt tudjuk, hogy egy adott energiája. de ez például, a ez a 6,3, ez Magyarországon mennyi volt? Hát, ugye a magnitudo az, az 6,3 mindegy, hogy kihol méri. Tehát azért lehet a Föld... De megis, Magyarországon mag... mennyire renget a Föld? Ja, hogy Magyarországon Igen, mennyire Igen, Igen Hát, <laughs> ez mi, a, a millinéternek ezred része mi amplitudo tehát ezek nagyon kis amplitudói hullámok, de említettem, hogy a szeizmográfok éppen ezeknek a nagyon kis érzékeny, tehát ezek nagyon érzékeny berendezések és ezeket a pici mozgásokat is. Hány ezer kilométerre lévő eseméről beszél. Hát, hogy ez tízezernél több. Kilométer. Ami azt jelenti, hát ezért... hogy magában a földkérekben olyan rezgés jön létre egy ottani esemény kapcsán, amely Magyarországon érzékelhető, ami azért elképesztő dolog önmagában. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy hang, tehát amikor keletkezik egy ilyen esemény ott a helyszínen, akkor ezek a földrengés hullámok, amik a hanghullámokhoz hasonlóak csak más frekvencián terjednek, ezek elindulnak is a Föld belsejében, az egész Földet átvilágítva eljutnak a Föld bármely pontjára. Hát kérdezek még egy baromságot, oda sose fogunk eljutni újra, hogyha én a Föld szinten elejtek egy poharat, azt is miért lehessen. <há> Hát e ezt is lehetne mérni, e azért nem tudunk eljutni ide, mert nagyon sokan ejtenek le poharakat ugyanabban az időben, és emiatt egy ilyen káosz, egy ilyen zaj. Kös kös köszönöm. E amikor azt írják önök, hogy az esemény nagy valószínűséggel robbantás, atomrobbantás volt, azt mire alapozzák? Hát e már beszéltünk erről, hogy a helyszínre, a mélységre, illetve a jel alap, amikor atomrobbantásról van szó, vagy hidrogénbomba, akkor itt valójában nekem különbséget kéne tudni tenni, vagy ez erre nem vonatkozik? Nem, ezt nem tudjuk mi megmondani. Még jeleink sincsenek arra vonatkozóan, hogy ez atombomba volt, vagy hidrogénbomba. Tehát a méretből azt sejthetjük, hogy nem egy hagyományos robbantás, mert 100 kilotonna az éppen azt jelenti, hogy 100 ezer tonna. TNT-t kellene elrobbantani ahhoz, hogy ekkora energiát szabadulni. Hogy arról van, hogy 12 perc alatt tették meg ezt a több ezer kilométeres távolságot? Hát a hogy hullámok gyorsan terjednek, tehát hanghullámokhoz képest sokkal gyorsabban. 5-6 kilométer másodpercenként. Amikor arról van szó, hogy 120 kilotonnal olyan szint, amikor bárki bemondhat egy hidrogénbát bombát mondja, egy szakértő, akkor itt van különbség a tekintetben, hogy 80 kilotonnal 100-120, tehát mi alapján mondhat be valaki valamit? A magnitudo alapján lehet ezt megbecsülni, de ez nagyon pontatlan, tehát ez lehet 80 is, és 120 is. Valamint abban segítse nekem, hogy mi az a kétfázis, kétfázisú robbanás? A kétfársú robbanást én azt gondolom, hogy a hidrogénbombára értették itt. Én pontosan ezt, ezt nem tudom, én is olvastam a hírekben, ilyesmit. Ez a a hidrogénbombát azt úgy robbantják fel, hogy először egy hagyományos kis atomtöltetet robbantanak fel, és ez indítja el a, a fúziós fel. Magyarul, hogy önök az elsőt nem, a másodikat viszont érzékelik. Hát az első az kicsi volt ahhoz, hogy ilyen távolságból érzékeljük. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Azt kérdezem, hogy egyéb iránt önök ezt akkor ugye a hullapjukra rakják ki, de senkit nem értesítenek, ugye én ezt jól sejtem? Hát mi nem értesítünk senkit, mennyire egy, az Igen, azt akartam kérdezni úgyben hogy mennyire gyorsan figyelnek fel itthon arra, hogy jé, mit írtak önök? És akkor legyen egyszerűs jelenítse is azt meg, hogy hol jár, tehát magát az intézményt jelenítse meg, legyen önöknek nevük. Hát ez a földrengés.hu, ahol mi megjelenítjük ezeket a földrengésre vonatkozó nagyon friss információkat. Ez egyébként vajon kormányhivataloknál belügyminisztérium, katasztrófelhárítás, hadügyminisztérium, titkosszolgálat... Náluk nagyjából sejthető, hogy ezt néhány másodpercen belül észlelik? Persze, persze, a katasztrófa védelemmel azért vagyunk kapcsolatban, tehát ők ezt folyamatosan figyelik. Magyarországi földrengések esetén egyébként kommunikálunk is. És mennyire tartják a kapcsolatot egyébként nemzetközileg egymással? Természetesen, hát ez nemzetközi együttműködés nélkül nem tud működni, tehát a földrejövés az nem ismeri az ország határokat. Mennyivel később adott erről hírt észak kória Mert ugye nagy valószínűséggel, vagy legalábbis én azt tapasztaltam, hogy azért ezzel kapcsolatban önök hamarabb adtak hírt erről, semmit, hogy észak bejelentette volna az, hogy sikeres atomrobbantás, vagy hidrogénbóba robbantás hajtott végre. Ugye mi körülbelül 10-15 perc múlva ezt tudtuk, Hát, hogy Észak-Koreában ezt mikor hozták, nyilván szegvén, azt nem tudom. Az első olyan ö, ö, cég, amelyik ezt ö, nyilvánvalóvá tette, az az, amely földrajzilag legközelebb volt a robbantáshoz Észak-Koreán kívül? Vagy ez lenne evidens? Uh, ez, ez evidens, tehát mondjuk egy japán uh -huh, mérő a hamarabb vagy egy koreai, dél-koreai hamarabb hozhatta, mint mi mert oda egy-két perc alatt is eljutottak ezek a, földre, ezek a rengés hullámok. Hozzánk meg 10 tíz percnél is tovább tartott az út. Tehát ők néhány perccel... Ezek, lesz, ezek, hamarabb, va, ezek, a, ezek a cégek egyébként kigyújtanak egy, ö, egy piros lámpát, a szó virtuális értelmében úgy, hogy ön ez egyébként ezt hamarabb látja, semmit megérkezne önhöz az a konkrét dolog, amivel kapcsolatban aztán jelentést tesz közü. Igen, igen, ez gyakran előfordult, tehát mivel a ha interneten az információ 300 ezer kilométer per másodperc sebességgel terjed a földrengés hullámok, csak 5-6 kilométer per másodperc sebességgel, ezért gyakran előfordul az, hogy tudunk egy ázsiai földrengésről, és ez a földrengés hullám még nem ért ide egy utolsó kérdést engedjen meg, amit nem tudok elhallgatni, lehet, hogy nagyon vulgáris ön is emberből van, ön mit él? Akkor meg most nem hidrogénbombáról és nem atombombáról, hanem konkrét ö, olyan földrengésről beszélek, amit a föld gyárt, nem pedig az ember. Ö, amikor azt látja annak mértékéről, hogy miközben ön számokat lát, valószínűleg a helyszínen halottak lehetnek. Ön mit él ilyenkor meg, vagy amit kérdezek, az komplet hülyeség? Soha nem gondol ilyenre az ember azért nem, mert a földrengéseknek a 99 vagy még több százaléka, az bóly nem lesz katasztrófa. Azt én tökéletesen értem, de ön pontosan látja azt, hogy mi az, ami nem katasztrófa, és mi az, ami katasztrófa nem, lehet. ezt nem látom az nem? abban a pillanatban, nem? egyáltalán nem látom, mert nagyon-nagyon pici dolgokon múlik az, hogy katasztrófa lesz belőle, vagy csak egy hír, Jó, vagy hát, egy ugye, hír. Köz, közre játszik azt, hogy lakótelepülésen történt, vagy nem, de mi játszott közre még? Hát az, az már eleve 99%-a 90 nem lakott terület közel van. Másfelől nagy katasztrófákat gyakran nem is a földrengések, hanem másodlagos hatások keltenek, tehát hogy kialakul-e ott egy szökőár, ár, vagy nem alakul ki, vagy éppen milyen az épített környezet minősége, milyen épületek vannak, jól megépítettek, vagy rosszak, Hát nagyon-nagyon sok minden eljúlik ez. A földrengés mélysége, ha 30 kilométer, akkor nem ugyanazt jelenti, hogy a 130, tehát a felszínen már egészen más um, hatást kelt. Úgyhogy uh, sok mindentől függ ez. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Örülök, hogy hallottam, és őszintén sajnálom az apapót. Viszont, halásra. Viszont halásra. 099-9-06-3677-1161. Több riportolaj nincs. Két perc múlva megszólalok. Gyerekek a moszkics, a moszkics, a moszkics az jó kicsi. Két ütemű motorja van, és a négy ütem az isteni. A Moszkvics, a Moszkvics, a Moszkvics az egy jó kucsi, csak pirosra kell festeni, és már is egy jó kucsi, a Moszkvics. Gyereke, a Trabant, a Trabant, a Trabant, az is egy jó kucsi. Két motorja van, és a két ütem az isteni. Két ütemre rázni az isteni, a Trabant is egy jó kucsi, kucsi. Erek egy merci, egy merci, egy merci, sokat ér, bizony, az is jó kicsi. Csak drága a benzín, és garázsba kell tartani, különben jó a merci. Gyerekek, egy Skoda, egy Skoda, egy Skoda, egy Skoda, egy tábori. Az valami isteni, egy igazi tábori Skoda. Bizony, az is jó kicsi. Nos, ugye, hogyha sorba kellett tenni a fontossági... Ha is kéne tenni a témákat, akkor nyilvánvalóan, hogy az észak-kóreai valamilyen robbantás a legfontosabb. Ez gondolom, hogy mindenki számára nyilvánvaló. Mindehez képest, hogy mi történt köcsén, vagy hogy hányan veszik a népszavát, vagy hogy engem hányan hallgatnak, semmi jelentőséggel nem bír. Köszönjük a kis a kis tehén, a Nagyon sajnálom, hogy nem tudtam elmenni külföldi tartózkodásom okám kis jubileumi koncertjére. Nagyon-nagyon sajnálom, és boldog vagyok, hogy ismerettséget uh, tudtam létrehozni a Kejfej Jancsi által az ős kis tehénnel. Boldog születésnapot! Még nyolc napon belül vagyunk talán. Egy dologról szerettem volna riportot készíteni, keresztül Verrasztó Zoltánt, hogy számoljon be a pénteki Magyar Újszó Szövetség közgyűlésről, de nem válaszolt. Hargitai Andrással és Vladár Sándorral beszéltem, velük azonban más irányú terveim vannak, így őket ma nem hallják. <haz> Nem tudom elképzelni, hogy milyen nyomós ok tud arra lenni, hogy valaki úgy égesse magát kokszá, mint ahogy Bínert gusztáv tette az pénteken. Nem nagyon értem azt se, hogy mi zajlik a Magyar Ruszó Szövetségben, hosszabb beszélgetést szánok, ennek pontosabban mondva nem egyet, hanem többet. Ennek érdekében Szerdán személyesen találkozom Hargita Andrással, szeptember 24-e után pedig Vladár sándor is megszólaltatom majd. Mindazonáltal, hogyha önök látták azt, hogy a szintér egyébként egy rendes pszichodráma volt ott a darnyi felszólalása, ahogy egyesek nem tudták, hogy hogyan viselkedjenek, aztán títóvány felálltak, aztán mauk is tapsolni kezdtek. Nagyon ritka jelenség, de van, hogy egy társadalom sikereket tudjon elérni, miközben annak a struktúrájában egészen súlyos hibák lehetnek. Magyar Úszószövetségben valami bűzlik, de nem tegnap óta. Szagelemzéssel most itt hosszabban nem foglalkozom. Hargitai Andrással ezért találkozom, Vladár Sándorral ezért fog 24-e után találkozni. Az eredményét majd tapasztalni fogják. Bár minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 9 óra múlott 5 perccel 0614890999 és egy. Mindazokra a témákra, amelyekről már volt szó, nem térnék vissza. Bármi másról, azokról is, önök is beszélhetnek velem, de én ezeket, mint a székelykáposzta, már nem fogom felmelegíteni. Hozzátérve, hogy hol hallják a rádiót, van neki kihagyások, és hogy szóltak-e már legalább négy embernek az ügyben, hogy a 98-as frekvencián ismét szól Fiala és a Kejfej Jancsi. 061 489 099 és 0630 677 1161. figyelek! Hátrébb nézi az Isten És végül a szemük előtt táncol Itt hívom fel szíves figyelmüket arra, hogy szabad eltávozáson van, magyarul, amennyiben nem tartanak igényt rám, én egyáltalán nem biztos, hogy itt 10 óráig szolgálatot teljesítek. 061 489 0999 egy 677 1161 Erről a Bíner történetről szívesen meghallgatom önöket, illetőleg. azt hallgatnám meg szívesen, ahogy egyébként Rákai Filippel beszélgettem arról, milyen szánalmas dolog ez, pontosabban mondva, mindjárt megnézzük, hogy mit mondott, milyen, milyen szánalmas ez, Annyira szánalmas ez, elnézést. Annyira szánalmas ez. Mit élte meg akkor, amikor látták azt a részletet. beleértve hogy őszintén sajnálom, hogy nem voltam ott az eseményen. Valamint egy dolgot tényleg áruljanak el nekem az. Hogy létezik, hogy a teljes újságíró társadalom és mindenki a Népszabától a magyar időkön keresztül szóval hol van az, aki hiányolja azt, hogy hosszú katinka egyrészt miért nem volt ott? Másrészt hosszú katinka miért különböző fotókat tesz közzé, de arról egyáltalán nem tudunk, legalábbis én akkor még nem találtam semmit sem, hogy hogy milyen véleménnyel van arról, ami történt. Most rámegyek hosszú katinka oldalára, de valaki segítsen nekem, jó? Hogy ez a nagyszerű lédi, ez a vas, ez minek kövecskeztében, vagy minek a hatására szólal meg, vagy sem, akiről ugye azt mondják, hogy nagyobb hatással van ott a házam, belül, mint az Orbán Viktor. 061 4890999 és 0636771161 ezt azért még szükségesnek találtam elmondani. Én hosszú katinka a sport előtt leveszem a kalapomat, de emberileg nálam visszataszítóbbat az alapján, amit én róla tudok, csak így a sportszakmában, keveset ismerek. Elnézést kérek. Ezt én mondom, a kisember. Kisember ül a hátsó Kisember a bízik a sorsban, kis ember nincs gazdag rokona, kis ember a jegyszedős ógona, kis ember két órát légy boldog, kis ember, jöhetnek szép dolgok. A következőket látom hosszú katinka oldalán. Hajrá Magyarország, egy fénykép a férjével, szép vasárnapot. Mindez magyarul és angolul. Augusztus 31-e előtte, ez szeptember 3-a, szeptember 3 -a. Reggelente új rutinom van, fél órával korábban kellek, hogy olvassak kávézgatás közben, napközben nincs időm olvasni, este meg sokszor csak beesek az ágyba, a tanulásnak sosincs vége. Valaki megmondaná nekem, hogy ez a történelmet, úszó történelmet formáló asszony, ez miért hallgat az Úszó Szövetség közgyűlése kapcsán? Segítsenek nekem, jó? Az Isten áldja már már magukat. 9 óra 11 perc van, fél 10-ig kitartok, fél 10-kor, ha nem mutatnak érdeklődést irántam, illetve a műsor iránt, akkor elköszönök. 19 percük van, hogy ezügyben, vagy bármilyen más dolog kapcsán felvegyék velem a kapcsolatot. Kis ember, köszönöm. És úgy megy el Kis ember, nek senki sem figyel Kis ember, csak a felel Kis ember hallott szerencse fel Lehet, hogy a 930 az 921 hozom habarab, addig is van még 9 perc. 061-489, 0999, és 0 a fél tizet azt hamarabbra hozom, azt 9.21-re hozom. Jó reggelt! A fél tizet azt hamarabbra hozom, azt 9.21-re hozom. Kicsit le kéne halkítani, figyelek! Le halkítani, mert nem magammal akarok beszélgetni. Viszont halászol. Hogy nyílik még a sárga rózsá, azt hiszed, hogy hallgatunk a hazugszóra, azt hiszed, hogy mindig mindent megbocsájtunk. Jó reggelt! Jó. Jó, reggel kívánok nagyon halkan hallom. Az azt szeretném megkérdezni, hogy éjjel ismétlik ismét a műsor. Egyelőre nem tudok róla, ez ügyben még vannak tárgyalások, de még nem tudok róla. A hisz, hogy nyílik még a 061, de tényleg most a. Én nem tudom, hányan -e hallgatnak. Hallavány, lilagőzöm nincs róla. De azt meg tudják nekem mondani, hogy ez a hosszú katinka, minek a függvényében szólal meg, és minek a függvényében nem hozzáté, vagy meg tudják nekem azt mondani, hogy Bínert Gustáv mitől lett hirtelen elnök, most hirtelen mitől mondott le, hogy mi történik ott a Magyar Úszó Szövetségben. Munk, minden álmunk hogy várja meg, hogy kit fog felhívni legközelebb a miniszterelnök, bár ez nem teljesen jött be neki kislászóval kapcsolatban, és akkor így a hullámok mentén rájöhetek arra, hogy hogyan halad a világ. Sincsen, már, mi... Számtalan, elegánystalan esemény történt a hétvégén, ez a pénteki az egyik volt, az egyik korona égszer. Jó reggelt. Szép, jó napot kívánok! Fiatal, lehet esetleg más? Igen. Hallgatói felvetés lehet, hogy a műsorban esetleg, hogy ön nem a saját témájával megy, és akkor esetleg... Ennél is, ha el... majd mondanám, mit szeretne beszélni, az célra vezető lenne. Jó, akkor azt mondom ennek, hogy délután négy, minden nap délután négy és hat között van a karcefemen a paláve. Ha olyan még maga nem hallott, érdemes lenne végighallgatni. Meghallgattam, köszönöm. Hogy megtagadjuk Őszintén remélem, hogy ma a horvát Péter föl tud hívni, és beszámol arra, hogy a Láncid Rádió és a klubrádió, Rádió hogyan reagált arra, hogy reklámoznánk délutáni műsorában a Kejfej Jancsit, mármint hogy van, aztán később a nyomtatott sajtóra is sor kerül, és talán lesznek majd tévé szerepléseim is. Bárki tudja, ha mindenkivel összeveszek, akkor nem. És ez ezügyben már jelentős lépéseket tettem eltal a két műsorral is. Nem egészen értettem, hogy miért hívta fel a figyelvemet a Karc FM délutáni műsorára. Ez a műsor számtalan alcímében az egyikben azt mondja, hogy minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Ez ön szerint oda belefér? Bárki mondja, hogy eljön. Magam is elszégyellem magam, amikor a témák sorában a koreai robbantás oda kerül, ahova kerül, mentségemre szolgáljon, ha egyébként kell mentség, hogy a szakértő fél kilenctől tette azt az időpontot, amikor szívesen rendelkezésre áll. Őszintén sajnálom, hogy jelen pillanatban nincs olyan külügyi szakértőm, akitől megkérdezhetném, hogy mi lesz ezzel az észak koreai izével. 061489, 0999 és 0630, 677161, 1, 1, 1, 1 perce egy 410. Kiért hallottunk, hogy így legyen? Virágok közt lenni, tudom szép volna kedvesem, Jó reggelt, Horváth Péter, hát ma fogok neked telefonálni, de megmondom őszítszer, hogy a legkorrektább a, a karcefemot közötték, hogy nem. Nem lehet. A, várom a visszahívást a klubrádiótól, a rádiótól visszahívtak, hogy kérnek egy e-mailt, úgyhogy ezek a hirdetést, azt nem akarják, de majd meglátjuk, hogy mi lesz délután. Nem szállunk le semmiről és öntem köszönöm le, hogy néztél. A másik a következő neked most egy e-mailt e szem régen, majd lett hogy még kapod vagy nem kaptad még, a viagogo kapcsolatban. kaptad, Na, nagyon érdeket csináltam, egy próba az Iszter Én jártam próba Rob Williams-tel, egy próba rendelés, október 23-án az Iszter Diagogo koncertje arénában. Há, hat oldalt kültem, első oldalt. A 3 6 oldalas kültem elszoldat. Iszter Diagogo jegyar 20171 egy 115-ös, de szek, mindegyik szektor ugyane az 115-ös szektor. A második levelük plusz 427 forint kezelési költség. Harmadikban már a teljes árat 27901 forintra adják, és ÁFA és foglási ipa beírnak 7300 forintot. Így jön ki, egy-egy 27 le. Na most a következő, rámentem előbb a Broadway-ra. A Broadway-nál egy-egy 5900 plusz 318 forintos kezelési költség, tehát 6218 és hogy egy másikra, ilyen E jegymestere, ott pedig 6690, mert az ő kezelési költségük 790. Jó, azt áld Péter, hogy mit szólsz ahhoz, hogy mintha valami központ, nem tudom, mi lenne, pénteken négy cég nem hívott vissza, négy cég nem állított ki senkit, miközben a jegymester hajlandó volt velem szóban. Igen, elmondom, én, én azt gondolom erről, hogy ezek a cégek, azért nem hívnak téged vissza, mert örülnek neki, hogy egy ilyen viagógó nev nezőközű cég velük szóbál, és nagyon sok jegyet vesz tőlük pluszba. Tehát azért, hogyha nálam valaki oda Az a baj, Péter, egy... hogy többé-kevésbé attól félek, hogy fejét találtad a szögöt És ha ez így van, az maga borzasztósság. Mikor egy nap a ház rád ölt, a Ezt egy belső informátor mondta, akinek a nevét nem adhatom ki. Magyarországot adom a próban zenében. A zeneképen nem megyek végig, de ez is ide tartozik. 9 óra 19 perc van. Ha itt akarnak tartanak a telefonáljanak, mert 9 óra 30-ig kitartok. De ha nincs érdeklődés irántam, a témáim iránt, akkor kettő különbözik, akkor nem maradok. 061 és 06 és azért sem mondom a témákat, mert hogy az emberek nem úgy beszélgettek, hogy témák vannak, amiket én fontosnak találtam, és megpróbáltam őket egy sorba, tehát egy ilyen egy, egy cérnára felfűzni, azt én megcselekedtem, több-kevesebb sikerrel, lehet, hogy többen lehet, hogy kevesebben, lehet, hogy kevesebben. Most önök jönnek, 061 és 06 egy-egy-hat-egy. Ó, a zenekét! is nem közisnek volt és népszerű. A zenekét ügyesen poppintott. Fújta a világ összes futóság! Az A zenekét... Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én nekem sem tetszik az, amit ő mond a hosszú Te, hogy ott mi van a úszó szövetség közepében vagy valahol ott bent a, a sajnos nem derül ki és annak örüljünk hogy Katinka jól úszik a kettőnek semmi közelincs azt mondjam egy egymáshoz. hát amiről én beszélek ten... az egy morális probléma amiről ön beszél szerintem Katinkának sincs nagyon sok köze ahhoz hogy most leváltják nem váltják hagyan már ez az ő első Ez dolgok. lehetséges, akkor olvass el az ezzel kapcsolatos sajtót, nézze meg azt, hogy mennyiben volt királycsináló, és mennyiben nem, és gondolja át azt az első Most mondatot, amit nekem mondott viszont hallásra. Maga egy nagy bunkó. Az udvariasság megáltal abban, hogy viszonozza a jó kíványságait. 9 óra 22 perc van, ez a Kejfei Ancsi nagy bunkóval. Akar-e valaki nagy bunkóval beszélni, vagy nagy bunkó beülhet az autójába, és... Hazamehet. Pontosabban mondva, sok felé, csak éppen haza nem. Jön az eset, az valaki jön, aki elénekli nekem a hejte bunkós katedrága című dalt, hogy végre legyen valami önben, magamra ismerhetek. Még közelebb, egy marad, Itt mindenki megkapja magáért. Ez a csöndéve volt. Ez a csöndéve volt, körül zárt ágarul. és 0636771161. Valaki, bárki? Kicsi, bolond. Ez a csöndéve volt, szinte fáj, ahogy ágarul. Gyere! kicsi. Hozzá téve egyébként, hogy Gyurta Dániel és a többiek, szóval ők most hol vannak, nem hosszú katikára vagyok egyedül kihegyezve. Hát miközben a nagy öregek küzdenek, állítólag vladár és a cene, hogy hol vannak cselásznai és az összes többi. Belélt, hogy Turi Györgyöt kerestem, de azt az egy megszólását tekintve úgy kussol, armire szavak nincsenek. A játékosok még nagyjából úgy nyilatkoztak a portugál meccs után, mintha politikusok lettek volna. Ez az ország mindenkit politikussá tesz, engedjék meg, hogy én kivétel legyek. Én a Bunkó. Hát karolt, gyere hát, legalább, de légy kicsit Tesszük. Üdvözlöm. Én csak nem bírtam megállni, hogy felhívjam. Én van egy másfajta vélemény is, ami, ami azt jelenti, hogy nem vagyunk kíváncsiak annyira hosszú katinkára, meg a belső ügyekre. Hát, az átlag én... populáció sokkal inkább más érdekli. És ön az átlag populáció? Igen. Akkor én, önnek... átlagos én ezt értem. Igen. Én egy átlagos populációnak nem készítek műsort, mint hogy átlagos diák sincs. De hogy nem csak az átlag Akkor jelenti... nagyon jó, hogy nem tanítja az én gyerekemet. De hogy a csöndes populáció ráadásul többes szám első személyben veszélye magáról, na nézzék azért, az már ne haragudjanak. Én elég öreg vagyok, de ennyire öreg sose szeretnék lenni. Ha ez egyáltalán az öregséggel van összefüggésben, Csak merné remélem, hogy nem. Egyébként, hogyha a világ úgy dolgozna, mint ön, akkor a korboncnokok azok állástalanok lennének. Tudja, a korboncnokok egyébek közt azért vannak, hogy megmondják az orvosoknak, hogy mit diagnosztizáltak jól, mit diagnosztizáltak félre, és mit tettek jól, és mit tettek rosszul a gyógykezelés folyamán. Én az összes proszektúrán végzett munkálatommal az életet szolgálom. Hogyha ez időnként vérrel, büdössel és szenvedéssel jár együtt, avval szeretném megnyugtatni, hogy magamat se kímélem. 061 489 és egy biztos, hogy nem ezt akartam berakni. De be kell a záródal, ha nem telefonál senki sem. és 06 És csak semmi habosítás. Nos... Akkor jöjjön a zárószám. Ha telefonálnak, nem ez lesz a zárószám. Szóláljál meg, pici szívem? Kedves közönség. Jó estét, hölgyeim! Jó estét, óáim! Szerusztok, srácok! Nyafog, mint az életben keverj. Ögök! Én nyílfegyek, valami van, valami nincs. Én szefegyek, én szüpp <gül> Én szipogok az orromon, de roppantróbbítám. Ő a klónkirály! Jaj, a klónkirály! Nemusztok, gyereke! Váromint szatfokos lázban égek mindig. Most te nem ápolsz anyám. Mint lengy könnyű lány, ha oda intik, kinyújtóztál a halál oldalán. Segíts ahhoz. Várí, várí, a nullahányz kisfiam. 9 óra 28 perc van, 061-489-0999-0637-1161. A szeretőnek arca kék legyen, s két lefelé. Hideg parackot tegyék véresen. Mesteredül egy kébét tetejét. Oh, oh, oh, oh, a klónkirály. Oh, oh, oh, a, klón a villanegra románc. A villanegra nem a pályázatárda. A nem a villanegra nem a Önök egy kísérleti műsort hallottak, amely, ha nem az utolsó volt, akkor legközelebb holnap reggel 7 órakor ismét találkozhatnak velem. Ez a Kejfej a rádió műsor. Így szerénytelenül, vagy szerényem. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Viszontalások! Az első két hétben arra kérem önöket Aztán később is, hogy vigyék a hírét a műsornak Hogy van, mondják meg, hogy hol szól És hol nem, hogy vannak-e benne kihagyások Küldjenek nekem e-mailt bármiről Dörö.fi.alajanus.gmail.com Nem lenyelni Rágni Ne szeretjék gazdav lenni Két forinttér Guglert venni egy Fűnek fájnak Sokan vagyunk, és eleget. Valami. Sőt? Sőt nem mutassam. De nem osztik. Jó reggőtt. Jó, jó napot kívánok én a Fiala úr. Most sorában a tele szobában már vége van. Ezek szüli? Még nem egészen. Még benne van. Még él. Hahó. Hahó? Figyelek. Ö, fiala úr? Én. Fiala Nagyarok, úr, ez... én, minden... én jól én, hallom az vagyok és Csak azt szeretném mondani, hogy örülök ezen a frekvencián, úgy újra hallhatom. Akkor már az ízlésednek megfelelő ugyanolyan ember, mint én majdnem. Tehát nem egy besímoló, hanem konfrontálódó és ezt szeretem. Én is szeretem magam. már képni valami. Két Zébre, zébre, 0999 és 0630, 677, 1161 először. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. éppen Kispesten, néha akadozik kicsit az adás, de azért még szóval már akkorul. És milyen gyakran akadozik? Hát én most amennyi kibeszállok a kocsiba, én olyan 5-10 percenként így megakad egy kicsit, és megy tovább. Tetszett nagyon a műsor, de amit reggel a Nyilasiról és a Púr, főleg a Púrró mondta, hogy a Púr Sándor olyan, mint a Félország, egy vadbarom, <gül> katastam. És nem mennyire, igyot, ha van. Nem volt mindig ilyen. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Önnek is. Civérándió. Az. Elnézést, is úr. Ne, ne kérjen elnézést, nincs miért. Igen, helyibb. itt Na, van. Nem Ez nem az ő frekvenciája. Nem fogom tudni még egyszer hívni. Szeretném, ha tudná. Tiszteljük nagyon sokan, és azok helyett, akik nem viselkednek normálisan ne törődjön velük irigyek ostobák, Egyrészt nagyon kedves, Szokunk hogy telefonált. Másrésztről ugye van a pálinkásnak ez a mondat, hogy én egész népen fogom, majd elereztem. Én már tanítani nem akarom önöket. Ez a kejfejancsi, ez már arra jó. Arra már nincs elég időm, kedvem sincs. Nem, nem, azt most már én nem akarom. Köszönöm szépen, kiöregedtem belőle. Tehát én egyszerűen elmondom, ide bejönnek, adnak mislen csillagot. Jó, adnak mislen csillagot. Nem jó, én ezt tudomásról veszem. Nem kell engem. Jó lesik a biztatás, a kritikával is el vagyok. Nézzék, ha abban kritizálnak, ami be, tehát mindet megfontolok. Ha lerakom a telefont, az, az, az is átgondolom. Ami a hosszú katinkát életi, én pontosan értem azt, hogy miért védik hosszú katinkát. Nem akarják őt, mint egy ilyen krumnikkel szobrot, hogy bárki is beszentségtelenítse. Én ezt megértem. Ugyanaz, mint a Fradi pályán azok, akik éltetik a magyar labdarúgó válogatottat. Az emberek szeretik, ha a csapatuk győz. Higgyék el, hogy én is ezek közé tartozom. Nem kárvendő vagyok, és nem ellen rookör. 081 489 099 és 0367 először. 489 0999 és 06 489, 099 és 0367 161 másodszor. 061 489, 099 és 030 Senki többet? Ja, akkor dörök pont, ön a civil rádió adását hallja a 98 MHz-en. Civil rádió. Amely elérhető és átélhető. Mondták, hogy lecsúszott, de nem csúszott le Tessék? Igen, Jó, Én nem tudtam hallgatni. Azt hisz, mert nem vagy, nem nem jó a kérdés nem vagyok mindennel tisztában, hogy van-e ismétlés, ugye korábban volt hat, és nincs egyenre nincs ismétlés. Viszont van archívum. Nagyon szívesen. Így élmessze május, wenn beschreibt der nee kinder für die fakunst Inga <síns> get Seven bells, bele a hajan tudod tudud hogy Nézd, a hoy la ba, we see a hajan a, a hoy la hozzánk a honlapunkon is www.cvradio.hu